Péntek reggel van, aki most péntek reggel néz, hallgat bennünket, az itt budapesten vegye figyelembe, hogy ömlik az eső annak összes előnyével, hátrányával, aki alacsony most megnőhet. Legyenek szívesek, iratkozzanak fel a Kejf Jáncsi YouTube csatornájára, ennek az elmúlt időben elegetettek, de hajrá, hajrá, hajrá, még, még, még. Ugyanez vonatkozik a Facebook oldalra, kövessék, lájkolják, ez üzenőfüzetként is működik már, mint a Facebook, és a felhívom szíves figyelmüket a Patreon használatára, mindannyian pénzből élünk, így aztán, ha van fölösleges néhány forintjuk, a Patreon oldalon megtalálják a támogatás módját, különös tekintettel arra, hogyha arra a produkciót neve Kei érdemesnek tartják. Filippov, Navracsics, Horváth Csaba, Benedek a mai kínálat. Hétfőn és kedden lesz majd rögzített adás. Részint Kóz Zoltán kedden, Szerdán ugye nem lesz beszélgetés, hétfőn pedig Lugosi Viktória lesznek majd a Kejfejancsi vendégei. Szerdán nincs, csütörtökön találkozunk legközelebb. Remélem, jó számot hívok. Jó reggelt! Ha -ho. Rendben van, de most úgy tetszik, hogy még mélyebb pincéből jelentkezel, mint amilyenben szoktál lenni. Filippov gábor Filipov Gábor egyensúlyintézet, intézet, kutatásigazgató. Láttalak a partizánban a rufbálint mellett. Ki volt a másik, aki próbált veled beszélgetni? Papszirágyus Absziláld Lehet valahogy közelebb jönni a telefonhoz? Hát a, olyat Jó, ez már jó. Ez már jó. Beszélgetünk a Hogyan tegyük vonzóba a nagyvárosainkat című dolgozatról? beszélgettünk -e már? Azért? Nem, azt mondom, hogy beszélgetünk e Fé, borzasztóan lehet hallani. Nem tudom, hogy milyen nekünk. Én se. Lehet, hogy az esőszer, hogy lehet. nem tudom, nem lehet valóva állni a lakásban, vagy a nem tudom hol. Centiméter. Jó most, jó, most jobb, ezt most akkor így kéne megmerevedned egy rövid időre, amíg átadjuk a stafitabotot Navracsis Tibornak. Te hova születtél? Budapesten. És hova? Az akkor, a PC-i Hát figyelj, majd mindenki nagyon rátapad. Uh, a nem tudom micsodára, hogy értsen téged, mert én is nagyon kell, hogy figyeljek, mert alig lehet érteni. És onnan hova vittek haza? Uh, a belvárosban. Ugyanabban a, ugyan a lakásban, amit ahol te. Vagy ugyanabban a házban, ahol te is voltál már nálunk. osztásban. Tehát gyakorlatilag te abban a házban élted le az eddigi életedet? Ez így van, csak ma már egy másik lakásban élek. Mennyi volt a leghosszabb idő, amíg nem ott laktál? Nem, nem tudnék vászani, egy hét szerintem. Ez a belvárosban van, az ötödik kerületben szemben a tizenharmadik kerülettel. Azt áruld el nekem, légy szíves, hogy számodra a városi lét hogy te egy nagyvárosban laksz, az mennyire természetes, és mennyire nem. Volt-e bármikor is kísértés arra nézve, hogy elhagyd a nagyvárost? Nem, nem, nem. Most város alak vagyok. Arra baligényem, hogy ennyi évben kiszakarjak pár hét rá. Gábor, visszahívnak, mert nem lehet hallani. Jó. Hello. Most jobb, volt kísértés arra nézve, hogy? Nem volt kísértés arra nézve, hogy vidékre a Ugyanakkor, a, én minden évben ugyanabba a kis faluba járok nyaralni, mert arra viszont van igényem, hogy olykor kiszakadjak a nagyvárosból, de ez is inkább a, a pihenésnek az önmagantól való kikényszerítéséről szól. Mert egyébként önként sose hagynád abban munkád? Hát nehezen teszem. <gül> Uh, a, ez, a, ez a kis falu, járok, ez egy vasmagyai uh, 60 fős falu, ez uh, olyan hely, ahol nagyon nyakran nincsen internet, sem tér elő, úgyhogy semmilyen módon nem tudom megtörni a pihenésigényszer. Ami egyébként a 21. század Európájában skandallum, nem skandallum, CD-vű. Hát szerintem kevés, kevés ilyen védett terület van már. Csintalan is ilyen helyen lakik, csak kecskemét környékén a tanya világban, ott sincs internet. Na, hát illetőleg hol van, hol nincs? Ez egyébként amiatt van, mert hogy ott kevesen vannak, és ennek következtében nem érdemes kiépíteni az infrastruktúrát? Hát nem, biztos, hogy nem infrastruktúra az van. Ez egy erdős terület, ahol a, a falu az gyakorlatilag nem hogy határos, hanem belefolyik az erdőbe. Úgyhogy vannak területei, ahol, ahol el lehet érni telefonon, de, de azt meg kell keresni, vagy oda kell külön menni. De mi azt tudjuk, hogy az erdők az internet terjedését? Ezt osztállt embertől kérdezett. Nekem az a tapasztalatom, hogy, hogy sűrű erdőkben nagyon gyakran kisebb a térerő, vagy egyáltalán nincsen. A hogyan tegyük vonzóbbá nagyvárosainkat, kutatás milyen okból kezdődött? Olyan okból, hogy már amikor a 2020-as nagy víziónkat írtuk, a Magyarországon 2030-at. Ott szembesültünk azzal a problémával, hogy Magyarországon a régióval vagy Európával összevetve az urbanizációnak a folyamata az jóval lassabban haladt, és elkezdett minket érdekelni az egyébként, hogy mit jelent az, hogy urbanizáció, mit jelent az, hogy város. Mit jelent az, hogy urbanizáció? Az urbanizáció azt jelenti, hogy világszert tapasztalható Tendencia az, hogy az emberek vidékről egyre inkább a városokba költöznek, ennek számos oka van. Mindenkel előtt a munkalehetőségek, a, a sűrűbb ö, rekreációs vagy szórakozási lehetőségek, a szolgáltatásoknak a jobb minősége és így tovább. Csak van, ez, van egy ezzel ellentétes irányú folyamat is, nevezetesen, hogy akik beköltöznek a nagyvárosokba, vagy városban szeretnének élni, azok nagyon gyakran környező ö, agglomerációs településekre költöznek. Azért, mert mondjuk túl magasak a lakhatási költségek, vagy azért, mert zöldet ö, életkörnyezetre vágynak. Ami viszont egy olyan folyamatot indít be, ez a bizonyos szuburbanizáció, ami sok szempontból, mind gazdaságilag, mind környezetileg, mind versenyképesség szempontjából ártalmas az országnak. Budapest egy olyan város, amelyiknek a térsége az folyamatosan gyarapodik, viszont Budapest város magja, maga, az folyamatosan fogy részben a természetes népességfogyás miatt, részben viszont a kivándorlás miatt, tehát 90 óta ö, több tízezeres nagyságrendben költöztek ki az emberek az agglomeráció, ami nagyon sok konkrét. Nikális jelenség, vagy pedig ö, tehát csak Budapestre jellemző, vagy vannak testvéreink? Vannak testvéreink. Üh, igazából a rendszerváltás óta, hogyha jól emlékszem, akkor összesen három olyan város volt, bocsánat, két olyan város volt, ahol a ki- és bevándorlás egyenlege az pozitív volt, tehát többen költöztek be, mint ahányan kimentek. És bocsánat, ha folytassam csak az előző gondolatot, mert ez itt a lényeg, hogy, hogy mi azt uh, szűrtük le az erre vonatkozó nagyon-nagyon sok adatból és sok évtizedes szakirodalomból, hogy a, a, a város az nem... Érzelmi kérdés olyan szempontból, hogy nem csak arról szól, hogy valaki a várost vagy a vidékhez szereti -e jobban, hanem az egy modern kori országnak a versenyképességének, a gazdasági fellendülésének a kulcsa nagyon-nagyon-nagyon sokokból okból kifolyólag. Tehát az, hogy ez a suburbanizációs tendencia ez megfordítható legyen, vagy megpróbáljuk megfordítani, az a következő sok évtizedes versenyképességnek az egyik alapvető kérdése. A szuburbanizációs folyamat az egy olyan invazív folyamat, ami egyébként rossz? Az A végső egyenlegre tekintve mindenkinek rossz. Azoknak is, akiket érint, és azoknak is, akiket közvetetten érint. Itt a fő problémák azok arról szólnak, hogy ezek jobbára olyan települések, amelyek egyrészt úgynevezett egyfunkciós települések, városok, tehát az emberek odajárnak aludni, egy részük mondjuk odajáratja a bölcsödébe, iskolába a gyerekeit, de a többség az mondjuk nem. És egyébként a városmagba járnak munkát végezni és egyéb dolgaikat végezni, ami egyrészt azzal jár együtt, hogy az agglomerációs települések azok túl terhelődnek, tehát a, az infrastruktúra, a vízellátás, a közutat, a minden más az nem tud lépést tartani a beköltözőknek a, a nagy tömegével. Gondoljunk itt érnek a példájára. ahol most Hát nem kell, csak ér, csak mindenről lehetne így beszélni. Igen és? Jó. Uh, másrészt pedig, tehát, hogy meg, megkettőződik egy olyan infrastruktúra, ami a városban már, már létezik. Ami ennél is nagyobb probléma, uh, az a mobilitási következmény, tehát, hogy a napi ingázások, azok nem csak megnehezítik a közlekedést, és ennek az eredményei a naponta tapasztalható dugók, de elképesztő környezeti terheléssel is járnak. Ami hozzájárul. Jó, mégis a mégis annak, hogy ez a folyamat, ez nem csak megkezdődött, hanem folytatódott is. Igen, volt egy rövid, pár éves lelassulás a 2010-es évek közepén, de alapvetően a, a tendencia az nagyon egyértelmű és aggasztó. Mi az oka? Vannak kutatások arra vonatkozóan, hogy, hogy az emberek miért döntenek a kiköltözés mellett, és általában a, az első két helyen az szokott állni, hogy a városokban túl magasak a lakatási költségek, illetve az, hogy az emberek zöldebb, tisztább, nyugodtabb környezetre vágynak. Tehát, a magvárosi életmód az. És akkor szembenézünk ám... azzal a tényel, hogy ha ez így folytatódik, hogy ezt egyébként így is tapasztalják, és ennek megfelelően viselkednek. Így van. Pont ezért nekünk a szakpolitikai javaslatcsomagunknak az egyik főiránya az, az, hogy, hogy a budapesti, vagy éppen debreceni, vagy éppen szegedi városi élet az, az kellemesebb és vonzóbb legyen, és ne kényszerüljenek arra az emberek, hogy agglomerációs életben gondolkodjanak. Hogyan vesztette el a nagyváros a vonzó jellegét? Attól függ, melyikről beszélünk? Beszéljünk Budapestről. Ez egy nagyon-nagyon sok tényezős folyamat. Az egyik első számú probléma, amiről egyébként sokat beszélnek az utóbbi években, az a lakhatási nehézségeknek a megsokszorozódása. Ami igaz? Hát, tessék? Ami igaz? Abszolút mértékben persze. Arra vannak számaink, ezek szerepelek a talulmányunkban is, hogy illetve már a, a, a 2020-as könyvünkben is szerepeltek, hogy Budapesten régiós összevetésben kiugróan nagymértékben növekedtek például az albérletel. Külön probléma az, hogy az új ingatlanoknak a, az épülése az meglehetősen lassú ütemben zajlott. Egyébként az épületállománynak a jelentős része az nagyon-nagyon sok szempontból elavult. Igazából nincsen, vagy nagyon szűk a hosszú távú bérleti piac, amit mondjuk Pályakezdő vagy család alapító fiatalok igénybe tudnának venni, és még nagyon-nagyon sok probléma van a, a, a városfejlesztési koncepciótlansággal. az, hogy Budapestet igazából nem lehet úgy fejleszteni, mint egy vonzó nyugati ö, nagyváros, mert ez tulajdonképpen a 23 önálló településnek a, az összessége, ami nagyon megnehezít minden Ami egyébként akkor érinti az önkormányzatiságot is. Részben, illetve nem feltétlenül, tehát itt nem arra kell gondolni, hogy az lenne az ideális megoldás, hogyha megszűnne a kerületeknek a, az autonómiája, az viszont hiányzik Budapestnek az életéből évtizedek óta, hogy lehetőség legyen egységes koncepció szerint egyrészt gondolni valamit a városnak a jövőjéről és a funkcióiról, másrészt pedig közös koncepció alapján hosszú távon fejleszteni a várost. Ez sose volt? Hát amióta én figyelem a budapesti városéletetnél. Hát Járos, nekem, nekem az egyik korai ilyen szakpolitikán figyelő korszakon volt a budai fornódó villamosnak a megépítése, amire, hogyha visszaemlékszel, az, az, annak a az sok éven keresztül arról szólt, hogy az egyik kerületi lobby az hogyan próbálta kijutni a, a, a projektet, hogyan alkudoztak egymással, és hogyan húzódott el az egész. Miközben ez az egyik leg, szerintem legalábbis legelőre mutatóbb közlekedési fejlesztés volt az utóbbi húsz évben. A bestemberül... Egy gondolatjelet, különös tekintettel arra, hogy ez egy hosszú és érdekes tanulmány. A lakhatás mindenkit érdekel, annak is, aki megvan oldva, akinek ez old, megoldott problémája, és annak is, aki nem. De tegyünk ide egy gondolatjelet, és beszéljünk a. Külváros és a nagyváros ellentétéről, amelyről éppen tegnap beszélt egyébként a vízellátás kapcsán Kis Ambrus, úgyhogy teljesen nyitott kapukat döngettünk a mostani beszélgetéssel. És hát óhatatlanul szóba kell, hogy kerüljön, és nem, ennek nem csak a 2022-es választás az oka, de utána e, nagyon felerősödtek a korábban is létező hangok a Magyarországra, permanensen, újuló tartalommal jelentkező városvidék ellentét. Ez két különböző dolog, egészen más tőről fakad, vagy ha azonosról, akkor azt majd feltárod, ennek mi az oka, és van-e jelentősége a mi kettőnk beszélgetése szempontjából, mert valami azt hogy van, bár lehetséges, hogy csak politikai jelentősége valami bezavar, mert egyébként a praktikus életet nem befolyásolja, de majd te segítesz. A jelenség az biztos, hogy létezik. Szerintem a szuburbanizáció az kicsit másról szól, mert a, a például a budapest Töröli agglomerációnak a jelentős része, az az én szememben se nem város, se nem vidék, hanem valami nagyon furcsa uh -huh. uh, kiméra. De egyébként létezik, és a világon mindenhol micsoda? létezik, vagy a fejlett világban mindenhol létezik város, vidék. Nagyon furcsa, micsoda? Kiméra. Az mi? Az mit jelent? Az uh, valamilyen furcsa szörnszülött, ami Értem. mindenféle uh, elemekből áll össze, uh -huh. <laughs> és, és nem, nem mondható egyik tiszta formának sem. Ennek Ez mi az oka? Hát pont, pont ezeknek a településnek a sajátos jellegéből. Tehát egy esetben egy vidéki település, az, az lehetőséget biztosít az élet különböző szintereinek megélésére, különböző szolgáltatások nyújtásával, közösségi képzésre alkalmas és így tovább. Ezek a szuborganizációs települések ezek jelentős részben olyanok, ahol adott esetben magasabb társadalmi státusú, és egyébként városias életmódot folytató emberek járnak haza aludni egy olyan helyre, ahol mondjuk a közúthálózat 50% az földút, és a, az ivóvíz ellátás az akadozik mert ha választani kell a locsolás és a, a fürdés között. És mindezt azért választják, amit te korábban mondta? A kutatások szerint elsősorban igen, de főként, hogyha mondjuk én középosztályből ismerőseimmel beszélnek, akkor azt mondják, hogy nyugalmas élet és békés környezet a, a gyerekeknek. És ők egyébként azt mondják, hogy e, ha, vér, ha mérleget vonnak, akkor megéri. Tehát locsolás, meg uta, ezzel együtt? Nem teljesen mindig. Tehát van, akinek ez kényszer azért, mert ott tud ingatlant vásárolni, vagy olyan ingatlant, ahol ő szeretne jelni. Illetve van, egy, van itt egy olyan probléma is, hogy mi azzal találkozunk, hogy nagyon sokan, akik kiköltöznek és kapva kapnak mondjuk egy olcsónak tűnő ingatlan vásárlás lehetőségén, helyben szembesülnek azzal, hogy az ingatlan fejlesztő egyértelműen nem szólt nekik arról, hogy milyen infrastruktúrális hiányosságok vannak helyben, vagy milyen infrastruktúrális hiányosságok fenyegetnek a következő. Ezzel együtt ugye az elmúlt időben azt tapasztaltuk, soly már egyebek, hogy lassan kontingens állapítanak meg a tekintetben, hogy még ennyi, vagy már kontingense állapítanak meg, hanem azt mondják, hogy tele vagyunk, ennyi. Pontosan így van, Ez, ezekből a konfliktusokból adódik, és csak azt akartam mondani, hogy, hogy, hogy akik agglomerációba költöznek, akkor is, hogyha nem tudnak róla, egyszerre élik meg az agglomerációs létnek a hátrányait, és a fővárosi létnek a hátrányait. Ez a napi ingázás, illetve az, hogy a, a magyarok naponta másfél órát töltenek a forgalmi dugóban, ezek nagyban hozzájárulnak például ahhoz, hogy Budapest még élhetetlenebbé válik, ugye évente 13 ezer ember meghal a légszennyezés közvetlen következményeiben, ez végsősoron senkinek nem jósabb, se Budapestnek se az agroberációs településeken élődnek. Nem fogunk politizálni, de ha egyébként politikusok ö, éppen az elmúlt idők ö, számait felmutatják, és ezt valamilyen jelenkori vezetésnek tudják be a rossz politikájuknak mármint a városból való kiköltözést, akkor valójában azzal nem néznek szembe, hogy ez nem erre a mostani ciklusra jellemző, hanem ahogy elmondtad, ez egy hosszabb folyamat? Ez hosszabb folyamat, és egyébként a világ jelentős részében zajló, de nem szükségszerűen feltartozhatatlan folyamat, igen, ez, ez, ez Magyarország esetében is, le, hát igazából már a rendszerváltás előtt megkezdődött, tehát itt nem lehet azt mondani, hogy az egy kormány lenne. Az más kérdés, hogyha felismerünk egy problémát is arról, a szakmai konszenzus van, és ez konkrétan közvetlenül hat az emberek életére, akkor... Felelősen kell megválogatni adott esetben szakpolitikai üzeneteket, hogy mit gondolunk erről a folyamatról, és mi az, amit összelezni akarunk beavatkozásokkal, és mi az, amit... Két kérdés próbálok még bereokni a mi kettőnk időjébe, miközben ez ki tudná tenni az időnket 9 óráig. Az egyik az, hogy kihagytuk a főváros-vidék ellentétet, amely 2022. áprilisa után hihetetlenül megerősödött, László Drigács. A másik pedig az, hogy ezzel párhuzamosan, vagy ettől függetlenül, hogy hogyan, ugye Tavarcsis Tibor sokat beszél arról, mint területfejlesztési politikus, hogy ezügyben neki mi a teendője, de még mielőtt átvennénk az ő feladatkörét, az, hogy Budapestnek a funkcióit adott esetben hogyan lehet megosztani városok között, tehát nem is ezt az agglomerációs problémát megoldani, hanem adott esetben intézményeket átadni Debrecennek, Győrnek, Miskolcnak, de elsősorban Debrecennek, az mennyiben megoldás, vagy mennyiben elodázása ennek a kérdésnek? Hát ez ugye már a, a vízfej problémának a, a kapartatása, ami szerintem ettől részben független, hiszen, mint említettem, például Debrecen is érinti ugyanez, a, ugyanez az agglomerációs probléma, tehát maga a jelenség, az Budapesten a legérzékelhetőbb, és a legtöbbet tárgyalt, de a magyar, hát mondjuk az, hogy nagyvárosoknak, vagy százezer feletti településeknek mindenképpen közös problémája. Tehát ez nem, nem az általoltató meg, hogyha a budapesti vízfejet azt kicsit leeresztjük. Jövő héten egyébként én szívesen folytatom már részletesen. Nem, mert biztos, hogy folytatni kell. Azt kérdezem tőled, hogy mint a Navras és Tibor az elkövetkezendő hetekben háromszor fog igazoltan hiányozni, mert uh, olyan helyekre megy, erdőbe megy, vagy külföldi erdőkbe megy, uh, ahol aztán még az időzóna is változik, hogy kezdhetünk-e a jövő héten pont akkor, mint amikor most abba hagyjuk. Persze. Hát Írj meg előtte, hogy tudjam. Rendben 7.32. Okay. Ha kiteszed a lábadat az utcára, akkor számolj azzal, hogy jelenleg nagyon esik, ez lehet, hogy később már nem lesz aktuális. Úgy legyen. Gyereket is felöltöztetni. Sapkasál? Mondjuk sapkasál nem, de valami esőkabát. Rendben. Esőkabát vagy esernyő? Nekem szigorúan euh, kabát. Helyes. Én soha. Akkor egy véleményen vagyunk. Köszönöm a rendelkezésre. van az összes asszonynak. Viszont. Kikérte a sajtófőnöke három hétre? Hát nem három hétre, hanem három különböző. Igen, hát ez. ez igen, igen, igen. igen. Ja, hát úgy, össz, igen, de nem, nem, nem egybefüggő. Hát igen, most úgy összejöttek a dolgok, egy kicsit elnézést kérek érte. Mert az utóbbi években már egészen jól alakultak. Igen, majd beszélek az édesanyjával, hogy nem, nem a három igazolatlan alkalom az már azért. Hát, még belefér, az belefér. Ez belefér? Egyetemen legalábbis belefér. Három hiányzás, még a szeminárium nem vagy. Mennyi nem? Négy. <gül> <gül> nem, aztán pont a három a szemináriumunkon, az a felső határ, amiket kettő. A Veszprényi polgárral beszélgettek, vagy ő beszélget velem nézőpont kérdése. A tegnapi nap kétségbejtő volt, mert ugye én ma négy interjút készítek, és hát abban nem nagyon vannak az emberek tisztában, hogy az ember ha felkészül, akkor valójában azzal néz szembe, hogy nem lehet négy interjúra felkészülni, ez fizikailag lehetetlen. Valójában egy éjszaka arra ad lehetőséget, hogy az ember leszűrje mindazt, ami egyébként abból számára érdekes és talán lényeglátóan tud kérdezni, mert adott esetben ön egy hete annak a nyulványai azok gyakorlatilag fél órában összefoglalhatatlanok. Menjünk el westframe Hasonlítsuk össze bizonyos szempontból az osztályfőnök és a veszprémi polgár beszédét. Azon kívül, hogy az ön teljes szövegét nem láttam, pedig kutattam, de nem jutottam hozzá, megint fejből beszélt? Igen. Igen. Ez a rossz ugye azt eredményezi, hogy aztán nem tudják legépelni, vagy nem tudom, nem jelenik meg. <gül> de ez nem olyan probléma számunkra. Bet. Hát ez az, ez az ami amiat van, hogy aztán botta lehetne lehessen ütni az ön nyomát, és elmondhassa azt, hogy nem is mondott ilyet, és ennek következtében nem lesz számunk kérni. Maga egy óvatos. <gül> szóval... Uh, az ön beszédéből hiányoztak azok az aktuálpolitikai vonatkozások, vagy legalábbis ami volt, és amit visszaolvastam, sokkal kevesebb aktuálpolitikai vonatkozása volt, mint az osztályfőnöknek, akinek a neve Orbán Viktor. Ez szándékos vagy véletlen? Szándékos és véletlen, Elnézést, ön valami meteorit mezőbe került? Nem, én önnél érzem azt, mintha... Jó, rendben van, akkor kikerültünk most mind a kettem, igen? Igen, most igen. Tehát én eh, annyiban véletlen, hogy nem tudtam, hogy miről fog beszélni a miniszterelnök. Hallvány lila gőzösö volt? Hát de. Hát, a 23-án az embernek halványilag gőze van, hogy miről beszél a másik, de, de nem, konkrétan nem tudtam. Uh -huh. uh, az, mivel Veszprém, mivel, ugye, Veszprém volt uh, erőve már uh, és tudtam, hogy a, a háttéranyag, vagy előkészítő anyagokban euh, milyen jellegű anyagokat kértek tőlünk, vagy kértek tőlem, ezért nagyjából sejtettem, hogy, hogy mi lesz, de nem tudtam, ez pontosan. Uh, ugyanakkor szándékos is, mert én nem nagyon szoktam, hm, nagyon ritkán, egészen munkat hogy így fogalmazok, nagyon ritkán szoktam aktuálpolitikai ki tételeket tenni, Nemzeti ünnepi beszédekbe, emlékbeszédekbe. Én azokat tartottam. Kilóg a sorból? Mm, Igen. Lehet, lehet. Biztos. Biztos. Ennek összes előnyével, hátrányával nem akarok udvarolni. Nekem az ön vonulata sokkal jobban tetszik. Különös tekintettel arra, hogy Ugye egyszer-kétszer már előfordult az, hogy köcsei beszéd, egyébként megkértem arra, hogy fordítsa le fialára Orbán Viktor beszédét, és ezzel többé-kevésbé meg is birkoztunk, de ön végül is nem Orbán Viktor tolmácsa, és nem is szeretném azzá tenni, mint hogy fordított esetben Orbán Viktor se tenné meg szívesen Navracis Tibor tolmácsává. Én 57-ben születtem, 58-ban nem éltem. A forradalom idején anyám hasában már ott voltam, vannak az összes kockázatát, én nem tudok azzal a mondattal mit kezdeni, hogy 56 végül 90-ben győzött. Értem azt, ami mögötte van, de nem, nem, nem számúra lefordíthatatlan. Illetve nincs jelentése. Illetve ami jelentése van, azzal meg nem értek egyet. Igen, viszont sok, sok, ember, ez, ez sok ember számára egy értelmezhető hivatkozási pont. És nem, tehát nem csak a hallgatóság számára, de szónokok számára is. Én rengeteg nyugati politikust is hallottam arra hivatkozni, hogy az 56-as forradalom volt az első szög a kommunizmus koporsójában ezzel biztosan találkozott. Igen. igen. E és ez... E Persze, ilyenkor az ember mindig elkezdheti vizsgálni, nem ezeken... Nézze, lehet... 50 az 50-es években én nem eszméltem, 60-ban, 70 ben 80-ban én ezt a szöget nem érzékeltem, de lehet, hogy én érzéketlen vagyok. De annyiban én sem érzékeltem, én 66-os vagyok, tehát egy évtizedek később, vagy szűk évtizedek később születtem, de a nagyjából az ifjúkorunk azért hozzávetőleges, főleg most már 2023 azonos időszakban tehát, Akkor én sem érzékeltem, de ahogyan biztos emlékszik rám, amikor Pozsgai Imre a 168-szor... Igen, hát én akkor ott dolgoztam, de ne felejts el, hogy az 89-ben volt. Igen. Orosz Józsinak volt az interjúja egyébként vele. Igen, de ez visszamenőlegesen is mutatta, hogy a kommunistáknak, hogy amerikai a fogalmazzak, mennyire, mennyire nagy kavics volt a cipőjükben. 56. Tehát az egész rendszernek valóban az egyik Achilles pontja, ha talán az, Achilles pontja. Az... Igen, de ez egy generációnak volt valójában, nem egy kavics a cipőjében, mert az ugye valami nagyon apró dologgá tenni ezt, és hát ugye azért ott van Kádár János beszéde is, ahol ugye egy már nagyjából bomlott el, mely megnyilvánulások kapcsán lehet látni, hogy egy közel három és fél tíz évtizeddel korábbi el mennyire nem tudott megbirkózni. És amikor yeah. megbirkózik, akkor alul marad. Igen. Látja, hát ezért gondolom, hogy, hogy azért mégis van abban egy komoly igazságtartalom, hogy 1990-ben 56-ot fedezhet. Igen, de az arra a generációra vonatkozik, tehát az már adott esetben őrre és a mai gyerekekre már nem feltétlenül, de értem, köszönöm a, köszönöm a segítségét. Üm, ugye azt mondják Brüsszelben, hogy amíg uh, a miniszterelnök valamit mond, de nem annak megfelelően cselekszik, addig annak kisebb a jelentősége uh, uh, én mégis megkérdezem öntől ezt a permanensen jelentkező Brüsszel e, e, Moszkva, párhuzamot ez, a, itt van előttem a szöveg. E, e, igen, előfordul a történelem, ismétli önmagát, én azt tanultam, hogy a történelem nem ismétli önmagát. Hát, korán viszont úgy gondolja, hogy igen. Igen. Értem csak ebből a szempontból egy-egy, tehát az, hogy ő miniszterelnök, annak következtében az ő szavai, az ő szavai az én szememben. Nem feltétlenül nyomnak többet a mérleken. Ez szép a világ, igen. Szerencsére, ami először tragédia volt, másod, másodjára legfeljebb komédia, szerencsére Brüsszel nem Moszkva, Moszkva a tragédia volt, Brüsszel csak egy rosszul sikerült, kortás paródia. Úgy kellett táncolnunk, hogy Moszkva fütyült, ha Brüsszel fütyül is, mi úgy táncolunk, ahogy mi akarunk, és ha nem akarunk, akkor nem táncolunk. De az elftársi kioktatás változatlan, csak most kondicionalitási eljárásnak hívják le lehet ezt így egyszerűsíteni? Miközben, mint a példa mutatja, lehet? Hát persze, politikai kommunikációban le lehet. Hát fél órát vártam a sorban, mire narancshoz jutottam, miközben tíz percig várakozik az ember, és közben kedélyesen beszélget is. Le lehet ezt így egyszerűsíteni? Le. Persze, a hétköznapi kommunikációban sok mindent le lehet, a hatács kedvéért. A hatásít az, hogy miközben én óriási előrelépésnek tartom azt a kijelentést, hogy Brüsszel nem Moszkva, mert korábban az, <gül> az áldolták orványbított, hogy azt mondja, hogy Brüsszel ugyanolyan, mint Moszkva. Ő most határozottan kérdezi, hogy Brüsszel nem Moszkva. De valóban ez a doktriner jellegű kioktatás, ezt én is el tudom mondani, hogy azt, azt nem tudom mondani, hogy Moszkából ilyenek jöttek-e annak idején, de hogy kicsit zavaró, amikor olyan politikusok oktatják ki, Magyar politikusokat mint mondjuk az észminiszterelnök, aki, aki élesen kioktatja Orván, azon a férje, üzletel az oroszokkal. Vagy azok a, azok a nemzetek, amelyek kerülőutakon megvásárolják a szankció alá első orosz árukat, és egyébként elmondják a magyarokról, hogy mi csak a kollaborások vagyunk. Hát ez valóban zavaró. Tehát ez, szerintem az álszentségre akarta ezt felhívni a figyelmet, és ebben a szempontból akár lehet is éles fogalmazás, de hát egy politikai beszédben lehetnek éles megfogalmazások. Minőségileg más most a helyzet, mint amikor ön volt biztos? Nem, mennyiségileg más. Minőségileg már akkor megváltozott. 14-től kezdve megváltozott. Tehát én Én, a, a, a, a, én ott 14-ben látom a a szakaszhatárt, amikor... Amikor a Juncker-féle bizottság megalakult, aminek én is tagja voltam, most a, a viszony az Magyarország és az Európai Bizottság közötti viszony, vagy az Európai Unió és nemzetközi környezetek közötti viszony? Nem, inkább az előbbi, de természetesen a másik is benne van, de ha már egy másodpercet engem szóhoz jut, hagyott jutni, és nem lesz hosszabb, azért ne felejtsük el, hogy semmilyen Zsolt gyakorlatilag azért elbrüsszelesítette. Kövél László is elbrüsszelesítette, tehát azért önnek volt egy ilyen szörny jellege, aki elfelejtette magyar jellegét, elvesztette magyar jellegét ott Brüsszelben. Igen, igen, igen, igen, de hát, jó, hát ez, ez az ő véleményük, ezt én tiszteletben tartom. Igen, de azért ez önre is hatással volt, hogy egy olyan emberrel beszélget, aki de. permanensen követi az ön életét, egyszerűen de. az életrajzírója leszek, és megírom az összes rosszat, hogyha nem kapok elég pénzt. Szerintem sokkal borzalmasabb is képet kellene megírnia, akkor majd, amikor a Roland szóló monográfiát megírja. Hogyha ez nem lett volna rám hatással? Persze, hogy hatással van. Hát abszolút. Hát az, ember, az ember arra odafigyel, hogy, hogy mit mondanak rá a politikus társai vagy barátai, és hát ez elég súlyos vád, amikor az ember egyébként nem összántából megy ki Brüsszelbe dolgozni, tehát nem én mondtam, hogy na, én most már elmegyek, sziasztok fiúk, hanem Magyar Komen kiküldött oda, majd utána megkapom azt, hogy... Hogy miért? Hát igen, a lojalitási problémáról már sokat és meglehetősen őszintén beszélt független attól, hogy a nézők és a hallgatók mekkora érdeklődést mutattak iránta én maximálisat egyébként, amely szerintem egy embert hihetetlenül megvisel még akkor is, hogyha Navracis Tibornak hívják, mert ugye elvileg egy ideig akár ön is lehetett volna az, aki fütyült, és nekünk itt megtáncolni kellett arra, hogy ön fütyült. Igen, igen, igen, igen, igen, ne sosefütyültem. Uh, tud? Ez a, ez a... Elnézést, tud fütyülni? Hát, <gül> fogalmazunk úgy, hogy nem úgy, mint az igazi vagány fiúk, de ilyen valamennyire igen. Jó, de hát értél, most le van írva, hogy Orbán Viktornak egyébként nem kondicionalitási eljárás kapcsán, de le kellett fütyülni a navracisra. Igen. Mármit, hogy kellett táncolni a navracsis fütyült? Nem, ne, ne. Ebből a szempontból, fontos különbség a Juncker bizottság és a Fonderleyen bizottság szerintem, a Junker bizottság nem fütyült így Budapestnek, mint ahogy a von Leyen bizottság fütyült. Tehát azért ez korán sem volt olyan. Nagyon sokan panaszkodtak akkor a Junker bizottságra de hogyha megnézzük a von Leyen bizottság felől a Juncker-bizottság tevékenységét, akkor a Junker bizottság ilyen értelemben igaza van, minőségileg más kategória volt. Az, az csak vissza-vissza fütyült néha, amikor Budapest odafütyült neki, de azért az, amit a Fondalején Bizottság csinál, az egy teljesen más, az egy politikai offenzíva Magyarországon. Nem. Egy politikai, hangsúlyosan politikai offenzív, amit egy gyurcsány Ferenc tökéletesen elárul, amikor azt mondja, hogyha ő lenne a miniszterelnök, akkor két hét alatt az a pénzeket, ami hogyha így van, akkor egyértelműen azt igazolja, hogy bizo a bizottság valóban politikai. Jó, de hát tudjuk be azt, hogy azért, eh, ahogy ön is mondta, a politikai kommunikáció ez egy sajátságos dolog, azért e tekintetben Gyurcsány Ferenc minden szavát ne vegyük ennyire komolyan, vagy ha komolyan is vesszük, ne... nem. Nem távoláljon ez való. <gül> <gül> Tehát azért én, tud, tud, tudja mit, azért lehet, hogy ha Orbán Viktor egyszer vicces kedvében lenne, akkor azt mondaná, hogy oké, most két hétre csak azért átadja a kormányt, hogy hozza már be azt a pénzt, aztán visszakéri a kormányzást. Tehát kíváncsi lennék, hogy ez egy. Egyébként két hét alatt összejönne, de ennyire vicces talán nincs, a úgy, igen. igen, tehát azért van benne egy ilyen horgolva, hiszem, hogy ezt egyébként összetudná hozni, de jól hangzik. A nagy különbség, hogy a Szovjetunió reménytelen volt az Európai Unió, még nem az igaz, hogy magára engedte a migrációt, és igaz, hogy nem tudja kiúzni a lábát a háborúból, amelyben meggondolta, a belelépett, és az is igaz, hogy olyan vezetőkre biztos. a deredem, deredem, deredem. Ami itt szerepel, az vissza fog köszönni még a horvát Csabával való beszélgetésbe, aki majd öntől fogja átvenni a staféta botot, aki egy olyan vitába bonyolódott hatházi Ákossal, ami egyébként egy nagyon érdekes vita, és természetesen mérhetetlen le van egyszerűsítve. Ezt a vitát önnel nem fogom lefolytatni, hiszen ön ennek nem volt a része. De van ugye egy szöveg a Fidesz részéről, ugye egy politikai nyilatkozat, amely egyébként euh, az izrael kapcsolatos euh gondolataiba belefűzi a migrációt is, és ugye Hadházi Ákos azt mondja, hogy ez egy politikai kommunikáció, amelyben, ha valaki kiáll Izrael jogai mellett, akkor automatikusan olyan dolgokat is megszavaz, amivel egyébként nem ért egyet, nevezetesen, hogy hazánk fizikai és jogi határzára védi a határait az illegális bevándorlással szemben, ezzel távol tartja a migrációval együtt járó terrorista veszélyt, elvárjuk ezt az álláspontot az Európai Unió, dörödöm, dörödöm, dörölöm, elfelelőtlen, elhibázott migrációs politika, egyenes következménye, dörödöm, dörödöm, hármas, négyes pont. Ez szintén politikai kommunikáció, ugye arról van szó, hogy nagyon sokan azt mondják a hatházira, hogy fúj! nem állt ki Izrael mellett, és nem értik azt a disztingválást, amit ő megtesz. Ez legyen a hatházi oldala. Az, aki egyébként egy ilyen politikai nyilatkozatot megfogalmaz, az viszont valószínűleg nem szándékosan rak be egy és ugyanazon dologgal kapcsolatban mégis különböző elemeket. Hogyan tekintsek én erre, mi az önolvasata ez ügyben? Hát úgy, hogy van, van egy stadion, ahol játszik két csapat, népes közönség előtt egy focimeccset, és van egy másik stadion, ami tök üres és Hatházi Ákos Ennyi. De ez most uh, nagyon leegyszerűsített. Uh, ez... Nem, Hatházi Ákos kiírta magát a magyar politikából, szerintem komoly Komoly ember, nem, nem számol Hatház Jákossal. Hatház a szempontjai, a, az ő kiinduló pontja minden, annyira fals, és ő egy annyira más pályán van, hogy szerintem az... Nem, tehát nem, és ezen nem változtat az Izrael nagykövetnek írt levele? Nem, én nem fogok a Hatház Miről vizetkozok a Jákossal? Hatház olyan N olyan dolgokat, olyan dolgokat ír le, és mond a magyar nyilvánosságban, ami a józan ész határa én is keretein kívül. Én ezt értem, de bolond lúgva... Mellenőrizni, amit velem kapcsolatban leír, az alapján ha most száz évvel ezelőtt lennénk, akkor szóna, hogy most nem párbaj képes. Tehát. Ó, egy ilyen párbaj ránál, szívesen lennék segéd. <gül> de nem párbaj képes, ezért nem tud segéd lenni. Ez. <gül> Ugye az a helyzet, hogy bolond lukból bolond szél fúj, de bolond azért tud nem bolond szél is fújni. Én megpróbáltam hatházi Ákossal beszélgetni, hosszú távon nem sikerült, rövid távon sikerült, um, de azért azt nem mondhatom, tehát nem gondolnám, hogy ő és Márki Zai Péter, ahogy egyébként Oszkó Péter Márki Zai Péterről beszélt, hogy futóbolon. Tehát futóbolonnak nem gondolom, de egy futóbolontól is lehetnek egyébként átmenetleg értelmes gondolatok. És az a kérdés, hogy akkor most Hatházi Ákostól eltekintve, a migráció és Izrael... Mindaz, ami történt, mennyire közös gyökér? Hát annyiban közös gyökér, hogy egyébként a látható volt az izraeli ellencsapásra adott reakció, másik oldali reakció, fogalmazunk, kicsit közelből ne határozzuk meg, mert ez egy tágfogalom, tehát másik oldali reakció Belgiumban és Franciaországban. országban. Tehát a, a migráció olyan értelemben behozható a képbe, hogy a legtöbb nyugat-európai ország számára, amikor állást kell foglalnia ebben a gázai, palesztin, izraeli konfliktusban, akkor miközben az emberi moralitás az egyik szempont, a közben a nemzetbiztonsági szempontok a másik szempont, amikor az álláspontjukat meghatározzák, vagyis, hogy nekik arra kell gondolniuk, hogy ez a több Ezer százezer vagy éppen millió bevándorló, akik az elmúlt évtizedben vagy évtizedekben bejutottak a saját országunkban, hogyan fognak reagálni, hogyan fog reagálni a, a kormány álláspontjára. Tehát e, ilyen értelemben a migráció és az aktuális izraeli helyzet között van összefüggés. Künte valaha is az a régió, az a terület ö, olyan státuszkóval rendelkezőnek, amiről az ember azt feltételezhette, hogy ott évtizedekig nyugalom van? A régió, ez az? Igen, így, igen. Nálam igen, igen, igen. sokkal okosabb és hozzájött több emberek mondják. Nem. Igen. A történelem ameddig, ha valaki az ószövetséget elolvassa, akkor az nem egy ott és így üdvérék. <gül> Igen. Azt hiszem, hogy ez így lehet. Igen. Itt van egy útelágazás, de átmenetileg itt még abba az irányba nem mennék el, mert ugye most egy kétnapos vagy háromnapos csúcs van Brüsszelben? Kettőnek indul, szerintem Annyi lesz, tehát ez egy csütörtök péntek, nem hiszem, hogy lenne extra nap, de egyszerűsítő. Én, én mikro, hogy egy csütörtök péntek. Sem. Mert ugye ezzel kapcsolatban arról írnak, hogy e, e, itt a migrációról is esik szó, de nem feltétlenül abban az értelemben, ahogy Orbán Viktor beszélt erről e, a sajtótájékoztatóján, hanem hogy a határok megerősítéséről is szó esik. Igen? Nem, ez csak azért kérdezem, hogy én ezt jól olvastam-e. Jól, hát ugye van egy, van egy aktuális probléma, a Schengeni övezet. Noha a, önmagában a Schengeni e, szabad mozgást lehetővé tevő e, övezetről szóló szerződés, ez korlátozott időre lehetővé teszi, de azért meg is rendkívülinek tekinthető, hogy szép hullás állapotában van éppen, sorra vezetik be a tagállamok a Schengeni övezethez tartozó országok. A határelenőrzést egymással szemben, ami a Schengeni övezet belső határait jelenti, és amit tulajdonképpen pont az egyezménynek a célját kérdőjelezi meg, a migrációra hivatkozással, ugye Olaszország-szlovénia, Szlovénia-Magyarország, Szlovénia-Horvátország, Szlovákia-Magyarország <kül> viszonylatában az elmúlt időszakban sorra születtek ezek a bejelentések, és ez, ez azt mutatja, hogy valami baj van a Schengeni. Vezette. Tehát egy legalább minimum a bizalom gyengült meg a Sengené vezetett alkotó országok között, de valószínű, hogy a külső határok védelmével van, ahogy eddig is volt probléma, és kezd terítődni. Európa. Egyértelmű jelei vannak annak, hogy amit 2015-ben már Magyarország, a magyar kormány mondott, mi szerint a bevándorlókat meg kell állítani, az most egyre több országban, hivatalos politikai doktrinával kezd válni, és valószínűleg ezért jön szóba a külső határellenőzés megerősítése, hogy ezzel tudják menteni a Schengen-i Én ezzel a Schengennel nagyon ilyen hadilában állok, mert a hétvégén többször voltam Ausztriában, és annak függvényében, hogy éppen hol léptem át a határt, vagy hol nem léptem át a határt, azt tapasztaltam, hogy tehát hogy ez önmagában egy kórtünet, ami az osztrák-magyar határon van. Ugye Ákfalvánál nem tud átmenni, mert ott olyan izék vannak, mint a Váci utcában, ott csak valami bérletten lehet átmenni, ott az ember leparkol és átsétálhat, vagy átbiciklizhet Ausztriában, mert x helyen egyébként az osztrákok közölték, hogy magát a közúti forgalmat lezárják, euh, elsősorban abból adódóan, mert hogy azon a környéken nem kívánatosnak találták euh, a magyaroknak azt a forgalmát, amit bonyolítottak, illetve engedélyt adtak, hogy kimehet ki nem, és ez semmilyen összefüggésben nem volt uh, a nemzetközi helyzettel. Igen, hát az országunk nem kedvesek velünk egyáltalán. Uh, miközben tőlük is folyamatosan kapjuk a kioktatást, és olyan kell európai kedviselként. Értem csak most ezt egy teljesen hétköznapi módon szemlélve, az ember elindul a határra, és ott egyszer csak azt tapasztalja, hogy nincs bérlete, holott azt hitte, hogy elég, hogyha van nála egy személy. Igen. Ugye ez az egyik. A másik, hogy... Szopronnál Sopronnál ott van egy nagyon, vagy két nagyon szimpatikus osztrák határőr, de például Kőszegnél ott nincsen az égegyadt a világán senki. Na most, én nem mondanám, hogy rendszerető vagyok, a rendszerető az a családban apám volt. De számomra az, hogy három határátkelőnél, három teljesen különböző jelenséget szemléljen az ember, arra azt mondja a Navracsisnak, és ez az egész létezésem titka. Tehát én semmi másért nem kezdtem el ezt, a ezt csinálni, amit csinál, meg kíváncsi vagyok, és próbálom megérteni, hogy, hogy működik a világ. Reménytelen, de azért ezt folytatom, hogy Navracsis bácsi, ez hogy a pitlibe van? Hát úgy van, ahogyan Magyarországon is előfordul, hogy egy útkereszteződésnél van öt rendőr, és ott áll, egy másiknál alig engedik át az embert, hogyha majd nem egy simán át tud menni. De ez olyan, mintha a mágnes kártyája hol működne, hol nem működne. Nem, nem, nem, tekintse úgy, hogy nincs határ Ausztria és Magyarország között, csak van, ahol rendőri jelenőzés van. És van, ahol meg oszlopok vannak. Van, ahol meg oszlopok vannak, van, ahol meg semmi sincs, mert éppen ott úgy lehet, valami, hogy forgalomtól terület, sajnos ezt kell mondani, az országok valóban lezártak egy csomó kis utat, ami egyébként könnyebbé tenni a közlekedést. sőt, egyben a területet, Magyarország és Ausztria határzónáját, de ezt az országok lezárták sorompokkal, ilyen fizikai akadályokkal, olyan fizikai akadályokkal. A Schengeni Egyezmény ugye azt teszi lehetővé, hogy ha jól emlékszem, fél évre Maximum rendkívüli esetben fel lehet függeszteni a szabad határátkelést. Az a határ ellenőrzés lehet bevezetni, de a tüntet mélységi ellenőrzés, Azaz az, hogy az ember nem egy 5 km-re területébe, és ott rögtön egy rendőr járőrel találja magát, aki ellenőrzi, elkéri az útlevetét szemét. De ez semmi nem kiutja, mindegy Magyarországon is bármikor egy rendőr Jó, De ezek a fizikai akadályok, ezek beleférnek. Hát. Nem tudom, mit csinálni vele. Ők, ők ugye a helyi környezetvédelmi, meg, meg a, a helyi közösségek védelmére hivatkoznak. Ezzel nem nagyon, nem nagyon tud mit csinálni Magyarország. Más kérdés, hogyha Magyarország csinálna ezt Ausztriával szemben, akkor Ausztriá mekkora függ, mit csinálna belőle. Tehát, ahogy én ezt értem, némi ellenkezéssel, de tudomásul van véve. Ez nem, össze, ez, ez nem van összefüggésben azzal, amiről egyébként a nemzetközi helyzet miatt beszéltünk. Uh, nem, szerintem nincs. Ennél sokkal nagyobb problémát okozza a Soproni határát körülöttünk, amit önlátott, hiszen ott óriási az indázott forgalom, nem tudom, azzal találkozott el. Ez hétvégén volt ott, ez nem volt jelentősnek mondta. Nem annyira. Hétköznapot elképesztő forgalmi dugók vannak sopromból, reggel sopromból, Ausztria felé, délután este felé pedig Ausztriából vissza Sopronba, és az osztályok nem egy az nem partnerek ennek a kezelésében. Hát azért itt a területfejlesztési miniszterre majd számítani fogok, hiszen Sopron gyakorlatilag olyanná válik leginkább, mint az ötödik kerület. Így van. Ez egy nagyon éppen tegnap, legutóbb éppen tegnap konzultáltam Sopronról, úgyhogy igen. Dolgozik rajta a területfejlesztési miniszter jelentem. Igen. Hát lesz rajta mit dolgoznia? Hát ugye sajátos helyzet, Kőszeg is, meg Sopron is, mert az ország határ által beszorított helyzetben van, a ter szabad területeit tekintve is. Tehát amikor Akár közszegen például elképesztő problémát jelent egy új temető kijelölése, hiszen az a határ miatt gyakorlatilag töredéknyi területtel gazdálkodhatnak, mint más városok. Ilyenkor mindig az jut az szempont, amikor a mártai kulturális miniszter mondta nekem, hogy nekik a legnagyobb álmuk az, hogy a mártai szimfonikusoknak egy koncerttermet építsenek, egy koncert, nagy koncertpalotát építsenek, de ilyen, akkor, amikor beszélgettünk azt hogy jelenleg nincsen eladó ingatlan. <gül> <gül> és ez a helyzet a határvidéken határ is. Tehát, hogy ami nekünk természetesnek, nekünk jelölje neki egy temetőt, vagy jelölje neki egy ipari parkot, vagy nem tudom, egy, az nem biztos, hogy ezekben a városokban rendelésre áll, hogy munkahelyet teremtsenek, vagy hogy el tudják temetni a... Igen, hát a... ez is benne van, és az a szálloda, ahol én laktam, Uh, ott uh, egy bizonyos szolgáltatásra várni kellett, vagy megjelent uh, egy hölgy, futva, és kérdeztem, hogy ennyire nem kell sietni, hogy mivel foglalkozott, és akkor megjelölt egy olyan munkát, ami egyébként semmilyen vonatkozásban nem, vol nem van volt lesz összefüggésben azzal, amit egyébként csinál. Aminek következtében a számomra egyébként a múlt miatt ismerős sportástól megkérdeztem. hogyha egyébként tíznek vesszük azt, ami egyébként abban a szállodában ideális lenne, mint személyzet, akkor abból mennyi van? És mit gondol, mennyit mondott a tízhez képest? Négy. Jól beszél, háromat mondott. Három. Uh -huh. De most azért hárommal ellátni egy olyan intézményt, ahova egyébként tíz ember kell, az az én személyben már-már a működési biztonságot veszélyezteti, ha nincs azon túl. És ha megnézi a, a Nyugat-Dunántúli régió növekedési mutatóit, akkor ez pontosan látszik is, Egyrészt a, azon, hogy hiányzik a munkaerő, ez, ezrek ingáznak át Ausztriába, másrészt pedig e, azzal, hogy amikor a koronavírus járvány volt, és, és a határokat lezárták, vagy Ausztriában bezártak a munkahelyek, akkor rögtön csökkent, olyannyira csökkent a nyugat-dunántúli régió nemzeti összterméke, hogy a közép-dunántúli régió átvette az első helyet. Nem sokkal, egy vagy kétszázalékkal, de átvette az első helyet, mert nyugat túl ennyire ki van szolgáltatva. Igen. Ha elmegy az ember Pándorfa, ott gyakorlatilag német, vagy német nyelvű fogalmazónk kívül, német ajkú alkalmazottal nem találkozik. Nagyon jól beszél, hát nagyjából egy ilyen 50 kilométeres mélységben én sem Igen. találkoztam, illetve kizárólag olyanokkal találkoztam, akikkel magyarul lehetett, be lehetett beszélni. Én a Sveháti repülőtéren hoztam így kínos helyzetbe egy felszolgálót, aki magyarul káromkodott abban a biztos tudatban, hogy <gül> és én még egy És mit tetszett neki mondani? Itt vannak magyarok. Hát csak mondtam neki, hogy hogy vannak magyarok is itt a repülőtére. Megismerte? Én őt, vagy ő engem? <gül> Ford, ön is megismerte, nem, nem tudom, hogy ismerős volt erről eddig, még nem, is. nem, nem is. volt szó. Nem, nem. Engem nagyon sokan nem ismernek nem, nem meg. Annak összes előnyével? el nekem, hogy ez egészen más, hogy az, hogy lemondott az Európa politikáért felelős helyettes államtitkár, az bármilyen vonatkozásban és bármivel összefüggésben van ebben az országban, ahol állítólag nincsenek következmények, de én ezt nem tapasztalom? Nem gondolom, nem tudom. Nem tudok róla, én sem is nem olvastam csak, tehát semmi többet nem tudok róla, de nem hiszem. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. 500 papíron van még az Erasmusról, és nem tudom miről, de én ezt már nem zagyvállom ide. Akkor a jövő hétre kapott felmentést, és akkor két hét múlva találkozunk. Viselkedjen jól, keveset olvassak őről, vagy csak pozitív vonatkozásban olvassak örről. Igyekszem, igyekszem. Jó, tapasztalni fogom, viszont, viszont a képzésre. Navras és Tibort hallották, a Veszprémi polgárt. Összerendezem az irataimat, amelyeket itt uh, szétkutyultam. Kis türelöket kérem. Amit látnak, az a műsor része. És sikerült. És még időben is vagyunk. Persze az a kérdés, hogy mihez képest. Jajjajj! Jó, jövő, Mély Csaba, Zugló polgármester. Számtalan dologról beszélgetünk most, majd. Van-e olyan, ami kívánságműsorként előre akarsz venni, hogy aztán megírhassák, hogy kommunikációs együttműködés címén semmit se kérdezek? Szerintem elég felkészülten szoktál ezekre az interjúkra érkezni. Úgyhogy én bízom, bízom a, a... Jó, akkor vegyük a tegnapi közgyűlést, annak egy, tehát ugye ott két rendkívüli pont volt, egyrészt ugye a Rossosú társasházak fűtéséről volt szó, illetőleg a MET és az Oltalam együtt, Egyesület hajléktalan ellátásában való közreműködést. Kezdjük a társasházzal, hogy aztán a mettel kapcsolatban ennél egy kicsit részletesebben is beszélgethessünk. Igen. A társasház az egy viszonylag egyszerű napi rend, időről időre visszakerül, hogy nagyobb, nagyobb energiát kellene fordítanunk, és persze az energiát az a pénz is mutatja a régi, rossz állapotban lévő társasházak felújítására, és kimondottan az önkormányzati tulajdonú társasházakra is, ebben nincs olyan túl sok, viszont meglehetősen sok lakást található bennük, és sok-sok hát ha úgy tetszik több 10 milliárd forint lenne szükség ahhoz, hogy ezeket egy időbe felújítsuk, de egy ütemtervet készítenénk, hogy legalább valamilyen, valamilyen ütemterv szerint ennek a felújítással történjen meg. Igen, de arról volt szó, hogy anyagi nehézségeik vannak, ugye a jelenlegi időjárási körülmények olyan nagyon jelentős fűtés, nem igényelnek, bár kétségtelen, hogy nincsen nyár, de azért a hőmérséklet jelleg nem fagypont körüli. Volt-e volt már pregnáns tapasztalható jel, ami egy egyébként ezektől a társasázaktól az önkormányzat felé érkezett valamiféle támogatás ügyében? Igen, két, két külön dologról beszélünk. Az egyik, amiről e, á, tehát általános felújítás, az az egyik A másik, ami egyébként már összefüggött az Oltalom e, Egyesületnek a támogatásával is, az meg arról szól, hogy a, az önkormányzat hogyan e, tud a rendeletes szerint pénzügyi támogatást nyújtani olyan e, társasházaknak, amelyeknek erre nyilvánvalóan szüksége van, és uh, ugyanez a helyzet volt a Zoltalom Egyesülettel, ami egy kerületen kívüli Igen. szervezet, viszont Budapest egész szolgáltatással van az a szolgáltatás, a hajléktalanok ellátása, szociális népkonyhát működtetnek, nagyon sok gyerek iskolába járását, ők teszik lehetővé az, hogy nem szakadnak szét a családok, tehát a családok átmeneti otthonainak a, a működtetése. Ezek mind-mind olyan létfenntartású szolgáltatások, amely nélkül, sok-sok száz családnak, vagy inkább ezres nagyságrendben lenne kilátástalan az élete. És ebben a helyzetben, amikor Iványi Gáborék ezt most már tényleg évek óta jelzik, hogy óriási bajban vannak, sokféleképpen segítettünk már eddig is ételadományokkal, más támogatásokkal, de most eljutottak abba a helyzetbe, hogy ha nem kapnak érdemi külső segítséget, akkor, akkor be kell zárniuk a kapukat. És azért, hogy ez ne történjen meg, a főváros és a kerületi önkormányzatok ez elsősorban az ellenzéki vezetési önkormányzatokat jelenti. Úgy döntöttünk, hogy támogatni fogjuk egyszerű három millió forinttal iványék működését és harcát a szegénység ellen. A főváros pedig úgy döntött, a fővárosi közgyűlés, hogy a oltalom egyesület dolgozóit ideiglenesen átveszik, így a humán erőforrás garantáltan biztosítva lesz, hiszen a főváros fogja fizetni a fizetésüket, és utána az adó és egyéb járulékterheket. Igen, hát ugye ez a két dolog, ez úgy tűnik, hogy összefügg. Tennap erről hosszan beszéltem, egymást követően számra nagyon érdekes volt Wintermantel Zsolttal, illetve Kis Ambrussal, de pont ez, amit te is említettél, nem szerepelt. De most itt, amit említettél, az ezzel kapcsolatos irat itt van előttem. Ugye a szöveg így szól, hogy a Fővárosi közgyűlés Szerdán úgy fog dönteni, ugye ez még előtte van, hogy novembertől átveszi a MET és az Egyesület hajléktalan ellátó intézményeinek dolgozó ez be is következett, emellett, és itt van az a rész, amire te utaltál, felhívással fordultak a polgármesterekhez, hogy egyszeri 3 millió forintos támogatással járuljanak hozzá az októberi munkabérhez és közterheihez itt, itt tehát valójában arról van szó, hogy novembertől a főváros, de annak érdekében, hogy az októberi bérek kifizethetőek legyenek, itt valójában az önkormányzatok a fővárostól nem átvéve, de valójában ugyanannak a projektnek a keretében az októberi bérbe szállnak be, hogy egyébként a dolgozók onnan ne menjenek el, illetve ne essenek el a bérüktől. Én ezt jól látom? Igen, nem. Egy kicsit bonyolultam, mert a bérfelhalmozások, a felhalmozódások már júliusban megkezdődtek. Igen, igen. Tehát komoly elmaradás van. Oké, ez a három millió mire elég, illetve mire való? A 3 millió az bértartozás e, kifizetésére e, kérték, és arra, hogy... Tehát ez megvan cédulázva. Igen, de egy időszakra van megcédulázva, tehát a július és a uh -huh. októberi közötti időszakra, és azon belül sajnálatos módon sok százmillió forint adósság keletkezett, tehát amit nem tudott kifizetni, uh -huh. és hát akik ezt a legkevésbé sem meg, az ugye a dolgozók. De a dolgozók, akik ma ezekben az intézményekben dolgoznak, mérhetetlen hivatástudattal teszik. De a mérhetetlen hivatástudatból se lehet kifizetni a tejet meg a kenyeret, és azért életmentő, hogy ezt a kérdést rendezzük hogy ők is meg tudják tartani az állásokat, és végezhessék azt a munkát, amit eddig. Ez érthető, és érthető volt Vintermontás is, Kisamrus is. E, mindenki eldöntheti egyébként, hogy a logikát tekintve ki mellé áll. Ez tegnap eléggé egyértelművé vált a Kejfejancsiban. Az, amiről te beszélsz, e, abban te tudod, hogy hány kerület fog, illetőleg vett már részt? Tehát, hogy kik vették ki a részüket ebből a három millió forintból? Hát több kerületről tudok, ahol már megszületett a döntés, tulajdonképpen tegnap nálunk is megszületett a döntés, ami a rendelet módosítását jelentette, ami lehetővé teszi. Ugyan szavazott a Fidesz? A Fidesz is egyhangúan szavazott, tehát semmilyen, semmilyen negatív hmm. emlékem nincs, úgyhogy nagyon, nagyon jó érzés volt ezt a rendet tárgyalni. És ennek a, ennek a napirendnek, ennek a rendeleti napirendnek persze volt még egy lába, ami az indoklásban volt amire utaltál, hogy ebben, a, ebben az időjárásban nagyon sok társasház észreveszi, hogy például nem működik a fűtési rendszere, mert kizárják őket a gázszolgáltatásokat. Uh -huh. Erre nekünk van egy Havária rendszerünk, amit most egy, a rendeletben is egy picit megkönnyítettünk, hogy könnyebb legyen ezeket a támogatásokat odaadni. Ehhez mi szoktunk 1 és 3 millió forint közötti összeggel hozzájárulni, visszafizetendő, hamatmentes kölcsönt adni, mert hogy nem biztos, hogy a társasházak számláján pont van annyi, amit a kazáncsere és a fűtésszerelés egy pillanat alatt jelent. mert az ilyen időben az ember nem akar hónapokat várni arra, hogy összegyűjtögessék a pénzt a fűtésre, a meleg vízre. Éppen ezért az önkormányzat ilyenkor szokott segíteni olyan társasházaknak is, amelyek magántulajdonban vannak. Végül is emlékeim szerint ugye ebben a rendi pontban a fővárosi közgyűlés döntését illetően a Fidesz nem nyomott gombot, de mit gondolsz az ügyben, hogy a Fidesz vezette önkormányzatok is hozzá fognak-e járulni x millióval ezekhez a bérköltségekhez, vagy fogalmad nincs? Hát én azt mondom, hogy a jó érzésű fideszes önkormányzatok, ha túlteszik magukat a, a politikai megrendelésen, akkor igen de vannak két eljeim, hogy esetleg ki teszi meg, és ki nem fogja megtenni, de hát, őszintén, szóval nem tudom. Az ellenzéki kerületek véleményem szerint mindegyike ezt a 3 millió forintot ö, biztosítani fogja. Ha jól tudom, a tegnapi napon 5 kerület ezt már elvégezte, mi félig, ö, és a jövő héten fejeződik be ennek a a szerződéses, szerződéses látok. Ja, te nap kisavrusan volt szó pénzről, te nagyjából látod-e azt, hogy ez a pénz egyébként ahhoz képest, mint aminnyi a bérből hiányzik, ezeknél a dolgozóknál ez egy mérvadó összege, mert a tegnapi adatokból adódóan azért úgy tűnik, hogyha minden kerület hozzájárul ebben a mértékben, azért az, ha nem is teljes egészében, de azért már szabad szemmel olyan látható összeg, ami ezeknek a dolgozóknak a a bérét, ha nem is száz százalékban, de azért nagyobb, közelebb a százhoz, mint az ötvenhez talán, ha én ezt jól értelmeztem, biztosítja. Vagy rosszul látom -e? Sajnos nem. Az ön, tehát a kerületi önkormányzatok egyszeri támogatást nyújtanak. Ez az egyszeri támogatás körülbelül egy havi uh -huh. bérköltséget fog lefedezni. A főváros viszont ennek a zaklatott helyzetnek az idejére vállalja, tehát a... Nem... Azt, én, azt, tudom, azt tudom, csak azt kérdezem, hogy a júliustól novemberig terjedő időszakot ez fedezi-e, vagy nem? Nem, ez egy, ez egy hónapra Tehát, uh -huh. amit a fővárosa kérletektől kért, az egy hónapra uh -huh. elég. Ez egy fővárosi kérés volt? Így van. Hát, és Iványi Gábor kérés. Oké, okay, rendben van. Akkor köszönöm a kiavítást, a kiegészítést. Uh... Szomorú kötelességemnek teszek eleget akkor, amikor, és a szóba került már az előző beszélgetésben is Navras és Tibornál, aki nagyjából hasonló módon nyilatkozott meg, mint ahogy te, e, ami Zugló Országgyűlési képviselője, Hatházi Ákos, illetőleg a te hozzáállásodat, mint Zugló polgármestere, a Fővárosi Közgyűlés tagja között, mint differencia kialakult, a Fidesz politikai nyilatkozata kapcsán. Ugye ezt Hatházi Ákos egyéb tartalma okán nem írta alá, kvázi írt egy igazoló jelentést az izraeli nagykövetnek, hogy ezt ő miért tette. Sokan ezt nem tartották kielégítőnek, sőt egyértelműen elítélték, kíratkozott a a névsorból ezzel hadházi Ákos, te is ezt írtad, illetőleg hát Navres és Tibor néhány perccel ezzel szintén hasonló mód nyilatkozott meg. Szerintem súlyos hibát követett el, és nem, úgy tűnik, mintha nem értette volna, hogy ez a nyilatkozat miről szól. Nagyon leegyszerűsítve. Egy olyan terrorcselekménnyel kapcsolatban, ahol csecsemők fejét vágják le, embereket gyilkolnak le, Véleményem szerint semmilyen politikai mérlegelésnek nincs helye egy tisztességes, becsületes, jóérzésű emberben, és ide sorolom, a jóérzésű országgyűlési képviselőket. Az, amit hatházi csinált, az méltatlan és vállalhatatlan volt. Novák előtt el egy platforma, aki mondjuk, hogy nem áll messze a, a karlenditős felvonulások a légkörétől. Szóval erre a gyékényre kerülni, bármilyen egyrészt, másrészt maszatolók, magyarázatokán szerintem elfogadhatatlan, és ezt véleményem szerint az úgolja többsége, és így gondolja. És a legfájóbb, hogy a Hadházi Ákos ugyan nem lehet megbocsájtani, amit tett, de hogy még csak meg sem próbálta, hogy egy bocsánatkéréssel rendez, hogy hát jó, ezt lehet, hogy elrontottam és elnézést kérek mindenkitől, akit ez bánt és sér, de, de Hadházi Ákos, ha már egyszer hibát követel, akkor szokott ragaszkodni annak a következetes képviseletéhez. Pedig nem hiba volt, hanem véleményem szerint bűn. Igen, hát ez a teszőlegből egyértelmű kiderül, de uh, hat Ákos nem hagyta szó nélkül azt, amit te írtál. Uh, Mi megdöbenesen láttuk, hogy a zuglóiak bizalmából megválasztott hat házi ákos országgyűlési képviselői mai napon nem szavazott az országgyűlésben a Hámás Izrael elleni terrőltámadását el nyilatkozatra. Uh, írod uh, a Facebook oldal nincs, vagy később nincs ez a belpolitikai haszonszerzés, ami igazolhatná. A terror elítérő nyilatkozat elutasítását hat ákos egy még mindig menző bocsánatkéréssel sem, tudnám megtem történtet tenni ezt a gyalázatot, ahogy a mismásoló hosszan magyarázkodó posztjával sem, ezért méltatlanna vált a zuglójak képviseletére, amire született egy válasz, amelyben három lehetséges változatot tüntetett fel, hadházi mely szerint te nem tájékozottál, ostoba vagy, illetőleg, hogy nincs semmi bajod a fideszes propagandával, Hibás ér, ér, és ezt most itt nem ö, részletezem, ha netán vele beszélnék, akkor részletezném. Um, az a kérdés, hogy van-e jelentősége egy önkormányzati vezetőnek és annak a az önkormányzati területnek egy bizonyos részét képviselő, országgyűlési képviselő ilyen jellegű vitájának, illetőleg hát annak, hogyha egyébként a polgármester azt mondja, így méltatlanná vált a zuglója képviseletére. Kezdjük ott, hogy sajnálatos módon semmilyen haszna nincs abból zuglónak, hogy haszházi ákost választották meg az zuglója, ugyanis semmilyen módon nem képviseli az ugrói polgárokat, nem foglalkozik az ugrójakkal, próbál sétányokat találni az is, amelyek van nélküliek, de nálunk nincsenek sétányok, tehát hogy ebben az értelemben hadházi sikertelen helyi eh, politikát tud csak elmutatni, de nem gondolnám, hogy az lenne az egyetlen funkciója az országgyűlési képviselőnek, hanem az is lenne, hogy az országgyűlésbe, akármennyire utálja az országgyűlést, az országgyűlésbe és egyáltalán nyilvánosság felé képviselni azokat a problémákat, amit zugló önkormányzata, a zuglói emberek például kormányzati intézkedések kapcsán elszenvednek. házi magasról nem jövegzi ez az egész önkormányzatiság, a zuglói emberek napi élete és ehhez kapcsolódó problémái, nem keresi az önkormányzattal a szakmai kapcsolatot, nem keresi az önkormányzattal a politikai kapcsolatot, nem keresi a polgármesterrel sem a szakmai kapcsolatot. Úgy nagyon nehéz zuglót képviselni, ha egyébként nincs érdemi információ arról, hogy mire lenne zuglónak szüksége. És ugye büszkén vállalta, hogy neki a parlament az nem a munkahelye lesz, praktikusan, ha lefordítjuk, ő onnan a fizetését fölveszi, de nem igazán tölti ki azt a teret, amit egy egyéni országgyűlési képviselőnek kell. Tehát amit Hatházi Ákos csinál, mint országgyűlési képviselő, az egy nagyon tiszteletre méltó munkának lenne tekinthető, ha ő ezt listás képviselőként tenni, és nem egyéni országgyűlési képviselőként. A kettő között az a különbség, hogy valaki listásként bekerül, képvisel egy egész országba kiterjedő mondjuk szakpolitikát, és abban az egész Országban, ő ezt e, képviseli, és ellátja, és, és felszántja az országot. Egy egyéni országgyűlési képviselőnek viszont helyben is lenne dolga. Ő zugló egy részért felel, ugye nem ő az egyetlen országgyűlési képviselője, zuglónak nem ott van majd az oltán, aki egyébként úgy működik, ahogy az előbb elmondta, ahogy egy képviselőnek kellene működnie. Te, te, beszélünk, jön, e, egyeztetünk, vannak jogszabályok, amiben... E, amiben ő megpróbál segíteni a zuglóiaknak, és szerintem ez a dolga egy kországygyűlési képviselőnek, akik a zuglóiak bizalmával kerülnek oda. Egyébként meg hatházi mísmásoló nyilatkozatát a szenvedni akaróknak javaslom elolvasni, tehát nagyon hosszú, nagyon mellébeszélős, és még egyszer Szerintem, ahol csecsemőket fejeznek le, ott nincs helye az egyrészt másrészt magyarázkodó politikának. Nem lehet, ez nem tudom, hogy hatházi milyen belpolitika érdeket kergetett. Nyilván ő az egyetlen ellenzéke a Fidesznek, tehát lehet ilyen, ilyen kamú szövegeket nyomni, de azért ezt elég nehéz elhinni. Szóval vannak olyan helyzetek, és ez egy ilyen helyzet, amikor egy tisztességes ember nem tud napi politikai ügyjel foglalkozni egy borzasztó terrorcselekménnyel kapcsolatban, és nem, nem mérleg el, akkor azt mondja, hogy ezt már pedig elítélem, mert semmilyen, semmilyen indok nem fogadható el, akkor, amikor egy csecsemőt fejeznek le. Ráadásul nem egyet, és sok ezer embert gyilkolnak meg, meg kínoznak meg. Tehát tényleg annyira fel vagyok háborozva ezen, van is érintettségem a, a kinti eseményekbe, de ha nem lenne, akkor is ugyanezt gondolnám. Tehát a világ bármely pontján követték volna el ezt ugyanígy ártatlan emberek sérelmére, szerintem ugyanígy fel lenne háborodva mindenki, az attól, hogy hány ezer kilométerre van tőlünk. Ez a konfliktus zugló életét rövidebb távon 2024. júniusáig befolyásolja-e? Szerintem szóval nem tudom, nekem... Jelen pillanatban nincs dolgom hadháziákossal, és ezt nagyon sajnálom, mert hogy neki viszont lenne dolga az ugló képviseletében, például a parlamentben. De valamiért ő ezt a legelején kijelentette, hogy ő nem fog beülni a parlamentbe, aztán beült a par érte, azt mondta, hogy nem fog beülni a parlamentbe. Most a szemtanúk arról mesélnek, hogy hadházi úgy nem ült bent a parlamentbe, hogy áll. Tehát effektív áll a széke mellett, ami azért nekem egy fura Ura kérdés, hogy valaki azt mondja, hogy nem ül be a parlamentben. Nekem szimbolikusan ez azt jelenti, hogy nem vesz részt annak a munkájában, nem veszi át a mandátumát, nem veszi át a gizetését, de ő nem ezt választotta, hanem úgy nem ül be a parlamentbe, hogy áll a széke mellett de véleményem szerint egy morális kérdés az nem szemantikai kérdés. Ez lehetséges, de a legutóbb Donát anna beszélt arról, hogy Hatházi Ákosnak lehet köszönni az, hogy nem túl Csaba lett zugló országgyűlési képviselője, vajon nem Hatházi Ákosnak fogják-e megköszönni azt, hogy majdan nem horvát Csaba lesz zugló polgármestere. Hát ez Hatházi Árkosnak nagyon kicsi uh, beleszólása vagy szerepe lesz ebben. Az uglói polgároknak lesz. Egyébként uh, Tóth Csaba visszalépett a az előválasztás során. Balasztály hibát követett el ebben, uh, de most ez a dolog nem Tóth Csabáról szól, hanem arról, hogy van egy, uh, van egy, egy magányos nem tudom micsoda, aki uh, mint vált, ezt mindig megmondja a tutit, és uh, nagyon sokszor kárt is okoz azzal, hogy nem jár utána a dolgoknak. Például az uglóba is többször futott már bele abba a popomba, állított valamit, és utána bocsánatot kellett kérnie, mert nem úgy volt, ahogy állította. Tehát ő úgy van ezzel, mint a sündisznó a aki uh, ugye tévedésből rámászik uh, felajzva a cici cafére, és akkor mondja, hogy elnézést emberi dolog, tévedni emberi dolog, de, hogy, uh, de a hatázi Ákostól még ezt az elnézést sem szoktam meghallgatni. Tehát tényleg... Uh, Ezer problémám van e, nyilvánvalóan a kormányzattal. De hadháziának most nem könnyíti meg, hogy ellenzéki polgármesterként, és ez nem csak rólam szól, tehát e, sok helyen, e, helyen okozó feszültséget. És nem is egyébként ez az uglói szint, ami probléma, hanem inkább az országos szint, mert a, a pártok viszonyában sajnos nagyon sok mérget e, csöpeget be, és a, az összefogás minősége meg az, hogy most háború tört ki például a Momentum és a DK között, ez jó eséllyel Hadházi Ákosnak is köszönhető, és szerintem ez nem normális dolog, hogyha az egyébként együttműködése kényszerített pártok eh, azt keresik, hogy mi az, ami elválasztja őket, és nem azt, ami összeköti őket. Szóval őszintén szólva, kicsit boldogtalan vagyok, vagy nem kicsit vagyok boldogtalan, eh, és egyáltalán nem zugló miatt, hanem, hanem amiatt, hogy ez a, az ellenzék hogyan mutatja a választó polgárok millióinak, hogy igen, ez az összefogás, ez a szövetség, ez szakmailag, és emberileg is felkészült arra, hogy kormányozzon. Tehát 2022-ben is hiányzott ez, de 2026-ban nem tudom, hogy, hogy képzelik a tisztelt felek, ha egyébként abban akarja kielni magát egyes, egyes párt a másik provására, vagy egyes politikusok mások provására, hogy, hogy azokat befeketítse, vagy rossz, szín, rossz színben tüntesse fel. Szóval ez olyan, mintha valaki folyamatosan szídná a mennyasszonyt, mennyasszony jelöltet, majd utána elvárná, hogy békés, boldog házasságban szövetkezzenek majd néhány évvel később. Ahogy szokták mondani, más. Volt már olyan ö, közösségi esemény, amelyet az időjárásra való tekintettel elhalasztottak? Vajon lehet -e tudni, hogy holnap szombaton délután 3 és 6 óra között az vidék téren milyen időjárás lesz? A terveim szerint száraz időjárással várjuk a kedves tök jó fesztiválra érkezőket, ahol tök felagás, és különböző attrakciók várják a kicsiket és nagyokat 3 és 6 óra között. Uh, hogy áll ez a négy pontos hangotadunk Zuglónak? Uh kampány, amely ugye négy pontot tartalmaz, támogatja, hogy a kormány biztosítsa a négyes metről bosnyák tíli meghosszabbítására szükséges pénzt, hogy a kormány adja vissza az a szolidaritási adót, hogy ezt a pénzt a családi házak, panelházak felújítására fordíthassák, támogatja, hogy a kormány adja vissza az ugrónak a gépjárműadót, hogy ezt a pénzt útfelújításokra és zöld fejlesztésekre fordíthassák, valamint hogy támogatja-e, hogy az önkormányzat kezdeményez, hogy a ugró iskolák állami fenntartásból ismét a kelet fenntartásába kerüljenek. Az oktatás fejlesztése érdekében. Aki Facebook oldalán keresi az önkormányzatot, az mindjárt bele bukkan ebbe a kampányba, és a gondolja, akkor kitönt, kitöltheti, de hogy alakul a kitöltés? Igen, tehát még az ugló.hu oldalon, illetve az igjel.hu oldalon is kitöltheti a kérdévet. Folyamatosan gyűlnek a, a kitöltött évek és az aláírások, nem találkoztunk vitával, tehát, hogy olyan zuglói polgárral, aki vitatta volna bármelyik kérdést. Tehát, aki eddig találkozott vele, az alá is írta, ülnek. Pont ez a lényege, azt szeretnénk elérni, hogy a kormányzattal, amikor leülünk tárgyalni ezekben a kérdésekben, akkor több tízezer zuglói e, lakosnak legyen ott a határozott támogató szándéka. Nagyjából ennyi. És én azt gondolom, hogy ez egy. E, nem olyan típusú vita, ez nem párpolitikai vita, hanem egy egész egyszerűen lakosságot érintő versus a kormányzati intézkedések, és ebben érdemes lenne a kormánynak megfontolnia, hogy a lakosság, ami nem csak baloldali és jobboldali, hanem emberekből áll, tehát ott élőkből áll, talán párpolitikamentesen semlegesen kellene dönteni ezekben a kérdésekben. Nagyon szépen köszönöm, ami a tegnapi közgyűlést illeti, arra még a jövő héten kitérünk. Van-e olyan, amit egyébként az aktualitása miatt a mai napra kellene még időzítenünk, mert egy a jövő héten nem lesz már esedékes, vagy idejét múltá válik? Szerintem a legfontosabb kérdéseket érintettük. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, a jövő héten folytatjuk. Én is köszönöm. Köszönöm. Horváth Csabát hallották. Zugló polgármesterét. Most pedig támogatott tartalom következik, és Györgyevics Benedek. Ne felejtsenek el feliratkozni a kelyfejlesi YouTube csatornájára. kövessék a Facebook oldalt, és ha az anyagi helyzetük megengedi, akkor a Patreon gomb megnyomásával juttassanak pénzt ennek a két fős stábnak, Kurtács Andrásnak és Szerényszemélyemnek. Ebben a sorrendben. Köszönöm. Már vége hívtam a Györgyevicset. megnézem, hogy jól emlékszem-e a telefonszámára. Igen. Tenger, mi Jó reggelt. Ma reggel nem a szép oldalát mutatja az időjárás. Ez egyébként a Városliget életét mennyiben befolyásolját? Ugye valószínűleg játszótérre nem mennek. Ilyenkor átalakul az élet, és azokat az intézményeket látogatják, amelyek fedettek. Ugyanakkor ha az ember kalandozik a ligetvédők Facebook oldalán, akkor ugye korábban teherautókra hivatkoznak, amikor a gyepet sajnálják. Mindaz, ami az időjárást illeti, annak a liget kitettségéről mit lehet elmondani, hogyan lehet egyébként normális viszonyokat fenntartani, beleértve, hogy a futópályákon ne álljon a víz beleértve, hogy a víz elvezetése meglegyen. Hm. Ugye, amikor a Városligetben különböző vendéglátóegységeknek az üzemeltetőivel beszélgetek, beszélgetünk, akkor ők egy idő után, függően attól, hogy mióta vannak a Városligetben, mind megteszik azt a nagyszerű felfedezést, hogy a liget kezd átalakulni, de azért még mindig emlékeztet a Balatonra. És ez nem a vízmennyiség tekintetében, hanem nem a szezonalitásra rezonalitás tekintetében. Tehát egész más a Városligetnek a késő tavaszi, nyári és kora őszi időszaka, mint az év mondjuk ha nem is kilenc egyéb hónapja, de mondjuk hat egy egyéb hónapja. És mi akkor, amikor a liget programozását elkezdtük, akkor ugye azt a vállalást tettük, hogy megpróbáljuk egy kicsit 365 naposítani ezt az egész kulturális és rekreációs zónát, amit Városliget néven emlegetünk, de azért ez ugye, ahogy te is mondtad, sokkal több ennél, hiszen a kulturális intézmények összessége éppen úgy, mint a zöld felületeknek az összessége. Én azt gondolom, hogy ennek a nyomai most már világosan látszanak, tehát akár a Néprajzi Múzeum, akár a zeneháza tekintetében is, mondjuk itt kifejezetten a nem kiállítás látogatási ide ideérkezőkre gondolok, tehát hogy egy-egy ilyen ősziesebb időben, Kifejezetten sokan ülnek mondjuk a Néprajzi Múzeumnak az ingyenesen látogatható olyan területein is, ahol akár még kávét sem vesznek, tehát leülnek, találkoznak, beszélgetnek és aztán tovább mennek, hiszen hol lehet ilyenkor találkozni, amikor szakad az eső. Ugye kint a Városligetben azért ez állít minket kihívások elé, egyfelől az a terheltségi töblet, ami megjelenik a ligetben, amit még mindig jó kedvelbőséggel bír el, Üzemeltetési oldalon egyértelműen ezt tudom mondani, de szerintem mentálisan is a városliget, tehát még a legterheltebb képvégéken sincs az az élményem, hogy itt mozdulni sem lehet, és egyetlen egy embert sem lehet már ide beengedni de tekintve, hogy beszélgetünk három-négy ilyen hétvégéről, egyébként nem érzékelem, hogy túlterhelt lenne a Várostüget, de természetesen azokat a facilitásokat, amiket itt létrehoztunk, legyen szó az általad is megénekelt játszótérről, vagy, vagy a futókörről, vagy bármi másról, ezek az emberek, akik jönnek, természetesen használják, és ez a használat egyébként evidens módon terheli. És most, hogy nem egy hetes távolságban vagyunk az átadásoktól, hanem egy, kettő, három, négy éves távolságokra vagyunk az átadásoktól, az amortizáció kérdése az, ami, ami minket is a leginkább mozgat és gondolkodtatóvá teszi. Például ugye mondjuk a műfüves focipája, ami egészen elképesztő kihasználtságnak örvend. Hát ezért is lett felújítva. Ezért is lett felújítva. Tehát, mert azt a vállalást tettük, hogy ha ez egy népszerű attrakció, ahova sokan jönnek, akkor ezt nem hagyhatjuk, hogy két év múlva az a diskurzus történjen meg a foci aréna mellett, hogy emlékeztek, milyen jó volt, amikor átadták. Szóval hogy ennek jónak kell lenni folyamatosan, ez azért komoly kihívás. Van erre csapatunk, emberünk, és ami a legfontosabb, hogy a a főkertel és a főkerte alvállalkozóival továbbra is nemhogy jó, hanem azt gondolom, hogy kifejezetten jobb is a viszony. Ez már csak az innyenceket érdekelheti, hogy az eddigi mennyiségi elszámolások egy, egy SLA alapú elszámolássá váltak. Tehát teljesítmény alapú az együttműködés, a most a fővárosi közműcég alá tartozó, és azt kell, hogy mondjam, hogy kifejezetten imponáló az a teljesítmény, amit tőlük kapunk a hétköznapok zöld a takarításban és a, a, egyáltalán a liget üzemeltetésben. Egyik egyizműködésem keretén belül se várták el tőlem, hogy dicsímnuszokat zengjek azokról, akikkel beszélgetek. Így nem lehet rossz néven venni az, hogyha az ember egyébként pro- kontra vet föl témákat. Mindenhol lehet egyébként úgy közlekedni, hogy az ember a repedéseket és a porcicákat keresse, és adott esetben találja én a liget független attól, hogy korábban felvetődött az, hogy van ennek politikai ilyen-olyan vonzata sohasem tekinthettem ellenséges módon elsősorban azért, mert azért független attól, hogy nagy szenved nem mutatnak a városliget ZRT irányába a Városliget irányába viszont mutatnak e, érzékenységet. Amikor az ő felvetéseikről van szó, e, amelyeket ugye dokumentálnak, akkor tehát nem arról van szó, hogy én őket képviselem, hanem azokra a jelenségekre kérdezek rá, vagy a konkrét dolgokra, amiket ők egyébként megjelenítenek. Így aztán kérdezem tőled, hogy a Promenád és a Zeneház területén e, szikkasztót kapott e, így vezetik a rossz felé folydogáló vizet, ami tehát egy mostani munkálat, erre miért volt, van szükség? Igen, hát ugye az a helyzet, hogy egy, egy ekkora terület hasonlóan egy kertes családi házhoz, ez azért egy folyamatosan élő, mozgó egység vagy entitás, ahol az ember mindig találkozik újabb és újabb kihívásokkal, és újabb és újabb uh, problémákkal, akár a leggondosabb uh, tervezés és előkészítés uh, ellenére is. Azt mindig is tudtuk, hogy a, a Városliget, ami egy egykor mocsaras terület helyén jött létre uh, évtizedekkel, sőt évszázadokkal, uh, vagy évszázaddal ezelőtt, itt azért a a vízelvezetés és a vízterhelés az egy komoly kérdés. Azt is tudom, hogy ez előszeretettel jön elő az általad idézett fórumokon, abban a narratívában, hogy az új épületek és a szondamezők ebben hogyan avatkoztak be, vagy hogyan nem avatkoztak be. Ez szerintem egy alapvetően szakkérdés. Ha nekem lennének ilyen fórumaim, akkor én ezeken a fórumokon azt képviselném, hogy a hidrogeológiai szakértők ezt megvizsgálták, és ezek nem avatkoznak be. De hogyha ennél egyen populárisabb szeretnék lenni, akkor előveszem a 60-as, 70-es években, tehát jóval a liget projekt előtt készült képeket, ami a Fortepánon például bárki számára elérhető, a Városligetről, és azért itt voltak nagyobb esőzések után olyan időszakok, amikor ezen a mocsaras területen bizony a víz úgy állt, hogy az ember azt gondolja, hogy akár csónakkal is lehetett volna közlekedni. Tehát ez nem egy újdonság. Ez egy komoly kihívás a Városliget tekintetében, a, a talajvíznek és a, a csapadékvíznek az elvezetése, és ebben keressük, és azt gondolom, hogy már a fejlesztés első időszakában is találtunk komoly és jó megoldásokat, de ez állít minket kihívások elé, ezt próbáljuk a lehető legoptimálisabbá tenni, hogy ne filozofikusan válaszoljak, azt szeretnénk elérni, hogy mindegy, hogy mennyi eső esik, hova emelkedik a talajvíz szint a liget a lehető legjobban használható legyen, és a lehető legkevesebb ideig álljon elő az az állapot, hogy valaki ö, a füves területen bokáig kell, hogy gázoljon a vízbe. Ez bizony ö, egy gondolkodtató feladat, a szikkasztó erre egyébként egy, egy jó válasz, pont a promenád, ami... Az... Elnézést, mi az a szikkasztó? Gyakorlatilag egy, egy olyan ö, műszaki megoldás, ami a létező legtermészetesebb, hogy a csapadék vizet, e, azt egy nagyobb területre e, szétteríti, és az a lényeg, hogy a maga a e, talaj ezt e, fölvegye, e, felszívja. Milyen munkálatok folynak a promenádon? Pont egy ilyen szikasztónak a, a, az építése, és ugye az a cél még, hogy a talajvizet, azt, vagy a, bocsánat, a csapadékvizet, azt azért vissza tudjuk nyerni, és adott helyzetben öntéte is, tudjuk használni, hiszen a promenádon ott azért elég dús a növényzet, amit ö, telepítettünk, és hogy ez egy folyamatosan jól működő ökoszisztéma legyen, ez az, aminek a ö, kivitelezési munkájai ott jelenleg zajlanak. Azt kérdezem tület, hogy jelen pillanatban van-e bármilyen kommunikációs, vagy egyéb kapcsolat ligetvédők és város között? Ahogy sosem volt, tulajdonképpen most sincsen, de ettől függetlenül én mindig biztatom a kollégákat, hogy az összes olyan fórumot, ahol a Városligettel kapcsolatban úgy van, ahogy te is mondod, akár pro, akár kontra véleményeket fogalmaznak meg nekünk, mint üzemeltetőknek, működtetőknek, nekünk úgy a kötelességünk ezeket nézni, figyelni, olvasni és azért ott valóban előfordul, hogy releváns információk keletkeznek, és azokra nekünk választ kell adni, elsősorban műszaki választ. Ebben teljesen egyetértek vele, hiszen ez visszavezet a legelső beszélgetésünkhöz, ahol ugye arról volt szó, hogy meg lehetett volna oldani ezt úgy, hogy hát meg is a hosszú idejre, de a körbe kerítik a városlégetet, és egészen addig, amikor az utolsó szöget is be nem kalapálják, és az utolsó fűszálat el nem ültetik, addig ezt a kerítést nem bontják el mivel azonban ilyen kerítés uh, ugyan létezik, de ezekbe is be lehet uh, valahogy nézni, egy létrán föl lehet mászni, és be lehet tekinteni. Valójában a Városliget mindenki számára bejárható, tehát nem egy olyan terület, uh, ahol egyébként az emberek ne tudnák tapasztalni azt, hogy mi az, ami jó, mi az, ami adott esetben javításra szorul, uh, tehát ennek következtében itt ilyenfajta uh, kizártság nincsen. A kérdés az, hogy vajon proaktívan a Városliget védőktől teljesen függetlenül érdemes a liget Facebook oldalán ezekről az eseményekről beszámolni, amely mintegy egy elejét venni annak, hogy ezt mint egy szemrehányulag vessék a Városliges szemére. Ez egyszerre kérdés és egyszerre javaslat. Meg fogjuk fontolni. Azért a, a legfontosabb beruházásainkkal kapcsolatos információkat nem is csak egy, hanem összesen, ha jól tudom, 24 különböző social media csatornán keresztül próbáljuk folyamatosan kommunikálni, tehát mondjuk az, hogy kresszpark építése zajlik, hol zajlik, mi lesz a végeredmény, tehát ezeket megpróbáljuk elmondani. Gondolkodható feladat, hogy ennek milyen mélységét és hogyan kell egyébként megosztani. Egyetértek veled abban, hogy a... Valóban tömegeket érteklő kérdéseket azokat el kell tudni mondani. Az, amin egy-két ember szeret mondjuk bosszankodni, az nem biztos, hogy akkor a közérdeklődésre tart számot, hogy 10, száz vagy akár... Jól jó vesz, néha betelefonálnak ide, hogy náluk nincs kép vagy hang, és ezeket általában azért szoktam szóvá tenni, mert száz esetből egyszer szokott korábban nagyobb számban előfordulni az, hogy az itteni mechanizmusban van hiba, hanem valami a vevőnél nem működik, de ha csak egyszer fordul elő adott esetben, hogy én a potmételt elfelejtettem felhúzni, és ezért nincsen hang, ezért önmagában azt gondolom, hogy érdemes ezekkel az részvételekkel foglalkozni, még akkor is, hogyha az ember a szisztematikus rossz indulattal nem szívesen találkozik, bőcsnek kell lennie egy vezérigazgatónak ahhoz, hogy ezeket külön tudja választani, ez országkockázat. Nézd, az a helyzet, hogy ö, nem megkerülve a kérdésedet, azért itt név szerint ö, ismeri a csapat azt a, azokat a magukat ligetvédők Látom, emberek. számuk jelentősen csökkent. A, de most mindegy is, hogy hányan vannak szándékosan, nem. Ö, Próbálok ebben most egy, egy valamilyen szájízű kommunikációt folytatni. Vannak köztük egyébként olyan szakemberek, koribiletiktú építészek, akiknek a gondolataira szerintem érdemes odafigyelni. Vannak olyan rendszeres ligetlátogatók, akik éles szemmel észreveszik, hogyha valamilyen probléma van. Az ő gondolataikat is érdemes szerintem meghallani és megfigyelni még akkor is, hogyha adott helyzetben nem az én számízzel szerint írják ezt ki magukból, és van egy-két magányos bolond, aki pedig gyakorlatilag az életét tette föl arra, hogy bosszankodjon bármin is, őket kellő távolság és fenntartással érdemes talán kezelni, hogy ebben mi a megfelelő arány Ebben az is lehet, hogy néha hibázom, hibázunk, az is lehet, hogy néha meg tökéletesen el. Jó, én azért tartom fontosnak azt, hogy erről szóessék, mert egyébként szerintem a amiketünk beszélgetéseit leszámítva, ezek a hangok legalábbis a nagy nyilvánosság előtt nem jelennek meg, ne érezze semmilyen kritikus közeg azt, hogy ők egyébként valamiféle blokád alatt vannak tartva annak érdekében, hogy csak dicsőség naplókkal szembesítsék bár Lásztót és is Beledeket. Gondolom te személyesen erre egyébként se tartanál igényt. Egyfelől nem tartanék igényt, másfelől uh, uh, akkor, amikor ennek sokkal nagyobb jelentősége volt, mint most én, akkor is igyekeztem a rendelkezésre állni, <höhö> és uh, most sem ugrom el uh, ezek ellen, nem azért beszélgetünk időközönként, hogy kizárólag uh, dicsimnuszokat zengjünk. Vegyük azt állatot, a három darabot, kapcsolatban akár dicsimnusz is lehet, ugye ez a műfüves pálya, a pump pálya, valamint a kressz, park, amely tudtommal még nincs átadva, de elnézéshez ügyben tévednék. Nem téved, a Crest Park valóban nincsen még átadva, ez évvége jövő év készül el, de a nagy közönség számára ezt a jövő tavasszal szeretnénk átadni, ez azért is van, mert szintén tanultunk az elmúlt évek tapasztalataiból, és azért azt mutatja, hogy nem biztos, hogy a nagyívű parkfejlesztéseket, és itt azért egy elég nagyívű parkfejlesztésről beszélgetünk, tehát, hogy itt több tízezer négyzetméterről beszélgetünk, tehát, hogy mi ezt tartás véget, mondjuk a Kressz Park és környezetének rehabilitációja az önmagában, egy mm, akkora terület, mint mondjuk a Blahalújzatér, vagy a, vagy a ö, meg nem valósult, vagy megvalósulás előtt álló ö, ö, ö, ö, mi ez Városház a Park, tehát hogy azért itt egy nagy, nagy területről ö, beszélgetünk. Ezt nem érdemes télvíz idején ö, átadni, egyfelől kevesebben is használják, akkor másfelől a zöld felületnek az amortizációja télen, egy felázott talajnál szignifikánsan nagyobb, úgyhogy ez a, ez a tavaszi ligetnek lesz az egyik legnagyobb ö, újdonsága. Mondom függetlenül attól, hogy a munkákednél hamarabb el fognak készülni, de azért adunk a növényeknek kellő időt ahhoz, hogy hogy megerősödjenek. A másik kettő az valóban így van, tehát uh, ugye itt a, amikor a játszótér uh, környezetébe átadtuk a, a sportfejlesztéseket, akkor ez a tudtuk, tudtuk, de nem sejtettük, hogy ezek ennyire népszerűek lesznek. Uh, négy évszakosak, ebb, ugye? Ebből így van, és ebből a, ebből a, a műfüves focipálya, az kifejezetten uh, sokan jöttek, és a másik egy nagyon érdekes, ez a pump track pálya, amiből most Rengeteg épült város szerte, mert egyébként tényleg a kerékpározásnak az alapjait e, egészen e, kiskorban el lehet sajátítani, és aki egy ilyen pump track pályán végig tud menni, mondjuk anélkül, hogy tekerni a kerékpárt, ugye itt kife kifejezetten a, egy ilyen hullámzó mozgással e, végig lehet rajta menni. Az Ez az neked most, mi hogy, fajod? E, e, e, e, e, Végig tudok rajta menni, de nem, nem szoktam, de a gyerekeket például kifejezetten sokszor viszem erre, ugyanis itt olyan alapkészségeket lehet elsajátítani, ami aztán utána akár a forgalomban való közlekedésnél, vagy a kerékpár kezelésben egy hihetetlen biztonsági töbletet tud jelenteni. Úgy tűnik, hogy ezt nem csak egyedül én ismerem, vagy ismertem föl, nagyon sokan használják ezt a pályát, ezért kellett igazából meg, illetve felújítani. Mint ahogy a futókört is, még ha nem is kérdezted, szintén hihetetlen a népszerűsége, ugye a Margit-sziget 5195 méteres rekordtán csíkját követően, ez a két kilométeres futókör a második leghosszabb itt a városban, nagyon sokan egyébként egyesületek is, meg szervezett futókörök jönnek, és ugyanúgy, ahogy a Margit-szigeten csak ott a főváros küzd, vagy dolgozik ezzel, itt a Városliget ZRT küzd, vagy dolgozik ezzel, egyfelől kell teremteni egy békét, ez önmagában egy komoly feladat, hiszen egy ilyen futókör automatikusan keresztezi akár autóutat, lásd Margitsziget az Árpád lehajtónál vagy Bringógintóval közlekedők útját vagy biciklivel közlekedők útját itt nálunk ugye autóutat ugye nem keresztez de kerékpárral közlekedők útját illetve egyéb gyalogososvényeket keresztet itt igazságot kell tudni tenni elsőséget kell tudni adni priorizálni kell tudni, fel kell tudni hívni a figyelmet az ott lévőknek hogy hogyan, ebbe is különböző iskolák vannak illetve magát a rekordtánt folyamatosan karban kell tartani hiszen a ez a speciális gumi örlemény, ez a gumi felület, ez egy olyan felület, amin sokkal kényelmesebb és bizonyos iskolák szerint sokkal egészségesebb is futni, gyalogolni, mint adott helyzetben betonon. viszont pont a rugalmasság miatt ennek van egy amortizációja, ugyanúgy, ahogy ez a Margit-szigeten is, vagy bármelyik 400 vagy 600 méteres futópályán is megtörténik, ezt bizony időközönként javítani kell. Maga a Városliges ZRT rendelkezik egy szakembergárdával. Időnként vannak különböző közbeszerzések, amelyeknek a nyerteseiről az a kritika fogalmazódik meg különböző szakportálokon, hogy miközben a Városliges ZRT rendelkezik saját szakembergárdával, akár közvetlenül is megkereshetne egyébként kivitelezőket, de adott esetben avval vádolják, meg, ezt az általában nem ismerde több ilyen eljárásban is nyertes Kerkusz-Hangeli ingatlanhasznosítás ingatlanhasznosító ZRT-t, hogy miután ez egy kis csapat, ők maguk szintén kiszervezik a munkát és különböző alvállalkozókkal dolgoznak, valójában a városvége ZRT miért nem az alvállalkozókkal köt szerződést? Mi szükség van egy ingatlanhasznos kezelővel való együttműködésre, és ezt most konkrétan két dolog kapcsán is eszükbe jut a szakértőknek, egyrésztről a Magyar Zeneháza tisztasági festése, sörket lelátó szegély átalakításával kapcsolatban, valamint és ezek ugye teljesen hozzáférhető adatok, csak ugye vannak olyan szakportálok, amelyek ezt előkeresik, és megkönnyítik adott esetben az én munkámat, mint ahogy egyébként a néprajzi munka a a konyhai légkezelő rendszer gépészeti átalakítását illeti nem jelentős összegben, de az a kérdés ilyenkor, hogy miért kell egy ingatlan hasznosítóval szerződést kötni, amikor az is különböző alvállalkozókkal köt szerződést. Fontos és jó kérdés egyébként. Érdemes érteni, látni, tudni azt a struktúrát, amiben mi itt egyébként működünk. Pont úgy van, ahogy mondod, a Városliget ZRT-nek van egy fizikai állománya is, akik fizikai munkát végeznek kint a területen. Ők azok az egyéb álló kollégák, akik nem riadnak meg egy csőkulcs hatában és akik képesek bizonyos típusú beavatkozásokat azonnali hatállal megtenni a területen, tehát ha valahol csöpög a csap, vagy eldurran egy öntöző, akkor, akkor, akkor ők azonnal egyébként 0-24 órás munkakörbe vannak foglalkoztatva, be vannak osztva, három műszakba a kollégák, tehát folyamatosan rendelkezésre állnak. Ez az üzenbiztonsághoz egyébként elengedhetetlen itt a Városligetben. De természetesen az ő tudásuk sem végtelen. Nem tudnak minden bonyolult gépészeti rendszert karbantartani és megoldani, nem tudják feltétlenül a meghibásodó légkezelőket, amik egy speciális szaktudást igényelnek, ennek az összes részletét műszakilag megoldani. Ezért fontos, hogy legyen egy olyan kapacitás, ami rendelkezésre áll a Városliget ZRT-nek. Közbeszerzésileg ezt úgy lehet kezelni, hogy az ember köt egy úgynevezett keret megállapodást. Mi megtendereztettük a Városligetnek ezeket a feladatait, ahol az volt a kérésünk, hogy ö, egyébként egy, ö, egy ö, több millió forintos léptékben melyek azok a cégek, akik képesek vállalni, hogy ö, akár egy óra alatt, ö, egy nap alatt, ö, egy hét alatt ezeket a hibákat elhárítják. És ezen a nyílt közbeszerzésen ezt a keretet, ezt a keretmegállapodást, ami konkrét... Képességekkel ki volt töltve, de konkrét feladatokkal nem is tudtuk, hiszen nem tudjuk, hogy a jövőben milyen problémák merülnek fel. Szóval ez az általad megénekelt Quercus, aki ezt megnyerte. A keretmegállapodásnak a, te, a, a, a jogi természete az, hogy ha ebből mi egy 100 forintos, egy 1000 forintos vagy egy, vagy egy 10 milliós feladatot megrendelünk, akkor nekünk ezt közzé kell tennünk. Ezek azok a megbízások, amikről te most beszélsz, akár a zeneháza kapcsán, akár a néprajzi múzeum kapcsán. Természetes, hogy a Quercus nevezetű cég sem tudja azt a divers feladatkört ellátni egymaga, hiszen ő sem egy több ezer főt foglalkoztató vállalat. Tekintve, hogy ilyen egyébként nincs is Magyarországon, aki mondjuk a szonda üzemeltetéstől kezdve és annak a ö, okos ö, szondamezők ö, okos vezérléséhez is ért és egyébként a, a mondjuk a ö, beépített ö, porszívók elszívó rendszerének ö, üzemeltetéséhez is ért, függetlenül hogy milyen márka ezért mi ezt a feladatot kiszerveztük a Klerkushoz, az ő feladata, hogy ilyenkor megtalálja azokat a megfelelő alvállalkozókat. Ha én egy probléma felmerülésénél külön-külön, 100 forint, 1000 forint vagy 10 millió forintos nagyságrendben mindig újabb és újabb közbeszerzéseket kellene, hogy lefolytasson, és minden egyes alkalommal meg kellene találjam a megfelelő ö, szakkivitelezőt, akkor azzal olyan mennyiségű idő és energia menne el, ami, ami nem racionális, nem beszélve arról, hogy a probléma megoldása adott helyzetben sokkal később történne meg. Magyarul, hogyha a Néprajzi Múzeumban valami tönkre megy, akkor megnézzük, hogy ezt a házon belül dolgozó Kovács István meg tudja -e oldani, ha nem, akkor felhívjuk a Kverkuszt, kérünk tőle egy ajánlatot, és a Kverkusznak ezt szerződés szerint, egy órán belül 24 órán belül vagy egy héten belül meg kell tudnia oldani. Ez az, aminek a részleteit te látod, láthatod és kérdezed, teljesen jogosan. Végül de nem utolsó sorban, ugye a legutolsó beszélgetésünk óta volt egy hullám ma a leendő, nem leendő, megfelelő rész aláhuzandó új nemzeti galériának. Ez október elején volt elsősorban szalai Anna per népszava oldaláról, ahol egyébként, mint Bárlászó, mind pedig a városlegázért, és személyesen te is megnyilatkoztál. Én most annak csak részleteire térnék ki, mert aki egyébként kíváncsi az elolvashatja a ciket, ezen kívül Nyakó István után szabadon elnézést, meg én nem tudok mást idézni, új novum ezügyben nem történt. Ugyanakkor te, illetve a Városliget ZRT azt mondtátok, hogy az új engedélyzési eljárása, a tervek finomhangolása miatt volt szükség. Mit nevezünk finomhangolásnak? Uh, gyakorlatilag, amikor a, ugye mi azért folyamatosan dolgozunk a galériának, jelenleg a múzeum szakmai programján. én Nem beszélnénk galériáról, ha nem hinnék, nem hinnénk abban, hogy az előbb vagy utóbb uh, eljön az, az időpillanat, amikor megvalósul, megvalósulhat. Az, hogy itt pontosan milyen kiállítások lesznek egészen pontosan, uh, milyen múzeum technológiai részletek kerülnek beépítésre, ez folyamatosan tervezés alatt van. Hangsúlyozom, ez házon belüli tervezés, tehát ez azt jelenti, hogy ennek pénzigénye egyébként nincsen. Ebből összeállt egy olyan tervezési csomag, amely tervezési csomagot az eredetileg elkészült, már egyébként engedélye rendelkező galéria tervekbe érdemes hogy szükséges is visszavezetni. A nerébuszokba beszéljek, itt például a műtárgy beszállítási útvonalokat kellett optimalizálni biztonságtechnikai szempontok miatt. Magyarul, hogyha majd egyszer galéria épül, akkor, hogyha ide mondjuk Renoir képeket hoznak, akkor a Renoir képeket hogyan lehet beszállítani úgy, hogy ez korszerű, modern legyen és mindenféle szempontból megfeleljen azoknak a kritériumoknak, amik kellenek. Ehhez annak a rámpának, ahol a ö, kamionok le tudnak menni a galéria alá, mint ahogy le tudnak menni egyébként a Néprajzi Múzeum alá is a, a műtetszállító kamionok, és le tudnak menni az UMRRK-ba is. Ott kellett egy dölészszöget állítani például, és ehhez hasonló dolgokat, amik építési engedélyköteles dolgok, tehát ezeket a tervekbe vissza, kell, vissza kellett vezetni, tekintve, hogy erre most egyébként van idő és lehetőség, hiszen ebben a másodpercben nem építjük az új nemzeti galériát, ezért ezek zajlanak, ezeket újból engedélyezni kell, ami persze számtalan jogi eljárás lehetőségét nyitja ki, tehát ezzel magunkra húzzuk annak az ódiumát, hogy, hogy valószínűleg a főváros ismét megtámadja ezeket az eljárásokat, valószínűleg ebből ismét bírósági eljárások lesznek meglátjuk, ízom benne, hogy előbb vagy utóbb egy jogilag teljesen állapot keveredik, és a jogilag teljesen tiszta állapotban egyébként előbb vagy utóbb születik tud születni olyan döntés, hogy galériának már pedig ezen a területen lennie kell, de ez még a jövő jövőkutatás ingolványos talaja. Ugyanakkor az, hogy azt már egyértelműen lehet tudni, ha Netán egyébként ez az új épület létrejön, akkor ide a régi nemzeti galériából, vagy ami a várban van nemzeti galéria, csak akkor viszik át a műtárgyakat, amikor már az új épület áll, amiről szintén szól ez a cikk, és ezt a Városléges ZRT-nek tulajdonítják ezt a kijelentést. Ezt már most lehet tudni? Ez a terv. Tehát, tehát hogy nem lesz még egyszer néprajzi múzeum? Nem, nem. Tehát én bízom benne egyértelműen, hogy nem. Mi folyamatos kapcsolatban vagyunk a várkapitánysággal, akik ugye a Hausmann program megvalósításáért felelnek. Náluk a palotának a felújítása, és új funkciókkal történő ellátása az idővonalon egy olyan későbbi helyen szerepel, ami feltéve de meg nem engedve nem kellene, hogy összeakadást okozzon, hiszen ők azért most még számtalan egyéb munkálatban vannak fönt a várban. És ha már itt tartunk, akkor adott esetben a Néprajzi Múzeumnak, talán a szép művészetének vannak-e még olyan külső raktárai, amelyek bármilyen vonatkozásban is a Városléget ZRT-hez tartoznak abból adódóan, hogy ott még olyan műtárgyak vannak, amelyek egyébként majd egyszer az omrk vagy a Néprajzi Múzeumban, vagy ki tudja, hova vándorolnak. Szerencsére ezeket az időszaki raktárakat nagyrészt meg tudtuk szüntetni, a Néprajzi Múzeumnak már egyáltalán nincsen, pedig jó pár ilyen raktára volt, hiszen ők, ők a, az OMRRK-ba és a főépületbe be tudtak költözni. A Szépművészeti Múzeum galériának még van egy, ö, egy nagyon kevés, de már a töredékét kezeljük ö, ezekben az időszaki raktárakban, ők azért folyamatosan ö, mozgatják a műtárgyakat, a galéria, a szétművészeti múzeum és az UMRRK között. Időközönként szükség van ilyen tempraktárakra, de ez, ez el, de gyakorlatilag elhanyagolható lépték. Nekik is kevesebb van már, mint régen volt. bízol le abban, hogy az önkormányzati választások tematikai körébe nem kerül bele a Városliget? Mm, biztos, hogy valamennyire bele fog, ö, bele fog ö, keveredni, de összességében azért optimista vagyok, vagy optimista vagyok, ugye mindig azt szoktuk mondani, hogy, hogy azért a Liget projektet tulajdonképpen démonizálni, és a politikai mezőbe tolni leginkább addig lehetett, amíg el nem készült, most már azért nagyon sokaknak van saját élménye. Ez egyébként közeljövőben, vagy akár tavasszal, ami talán egy jobb időszaka használatát, illetve újabb ilyen közvéleménykutatás, annak érdekében, hogy a nép mit gondol felül? Folyamatosan, folyamatosan próbáljuk ezt monitorozni. Most éppen egyébként az intézmény kérdezzük a, a zeneháza tekintetében, hogy mit tapasztalnak, hogy látják. Nyilván a Néprajzi Múzeumnál nagyon várom a, a jövő tavaszt, hiszen azért a a fő attrakció, az állandó kiállítás az azért jövő májusban nyitja majd meg a kapuit, tehát ami miatt ez az egész fantasztikus épület létrejött. A, a, a legfontosabb része az ugye még ebben a másodpercben építés alatt van, ezt tudtuk is, hogy Mit így lesz. Mit róla a díva meg lesz a zeneházában? Én, én nem szeretném lelőni a poént, ez erről inkább Batta úr. Erről már a Horn marsi beszélt, azért kérdezöm akkor, akkor, akkor én vagyok lemaradva, de igen, igen, igen, igen, szerintem egy zseniális uh, kiállítás lesz. Egyébként uh, nagyon népszerű volt, uh, és nagyon népszerű, uh, most meg is hosszabbították, hogy tudom, a, az időszaki kiállítást, uh, a, a magyar történetéről, szóval, hogy most is, uh, talán uh, múlt héten uh, teljesen adhok jelleggel valakit elvittem oda, és engem meglepett, hogy egy ködös októberi szerda délelőtt is relatív sokan voltak. Köszönöm a rendelkezése állást! szívesen látlak legközelebb is. Természetesen vagyok. Köszönöm szépen, kellemes hétvégét. Önök György is Benedeket hallották, nem látták a Városéges ZRT elnök vezérigazgatóját, támogatott tartalmat láttak. Elköszönök. Hétfőn tehát a uh, Logosi Viktória portréja lesz látható, Kedden, Kósz Zoltán, Szerdán nem lesz Jáncsi, tehát nem lesz streamelve az ég a világán, semmi csütörtök péntek, pedig a szokott program úgy, hogy uh, pénteken fél nyolckor kezdünk, mert Navrasis Tibor igazoltan távol marad. Távolétemben Döröpont, Fiala János Kukac, gmail.com, és ne felejtsék, minden a kísérleti műsor, minden a utolsó adás. Ha egyszer eltűnünk, akkor valóra váltjuk majd azt, hogy hányszor mondtam el azt, hogy utolsó adás. Nem tervezünk, de nem minden rajtom múlik. Viszont látásra, viszont halásra.